Дирек Деп Студіо Представляє Анджій Сапковський ВІДІМАК. Книга 5 Крещення вогнем. ЧАСТИНА 2. Один Кришталево чиста вода стрічки переливалася через край уступу лагідною положистою дугою, шумним тапінним каскадом, падаючи між чорним, наче онік з камінням, ламалася на ньому і гинула у білій кипані. З якої виливалося розлога плесо Таке прозоре, що видно було кожен камінчик На різнокольоровій мозайці дна Кожне зелене плете водоростей, Що вигиналися у течії Обидва береги поросли кожухом гірчака Серед якого велися пронурки Гордовито надставляючи білі комірці під зубами. Над гірчаком кущі мінилися зеленю Бронзою-йохрою на тлі смерек Що здавалося були посипані порошковим сріблом Воістину, зітхнув жовтець, гарна тут. Великий темний голець спробував перескочити через поріг водоспаду, на мить він завис у повітрі, напружуючи спинний плавник і замітаючи хвостом, а тоді важко впав у вируючу піну бурунів. Небо, що темніло на півдні, перекреслила розлога стрічка блискавки. Далекий грім глухим відлунням прокотився по стіні лісу. Гніда кобила відьмака затанцювала, шарпнула головою, вишкірила зуби. Геральт тріско натягнув уздечку, кобила, наче танцюючи, відступила, подзвонюючи підковами по камінню. Тр. Бачив її жовцю, холерна балерина. Зараза при першій можливості позбудуся цієї тваринки. Най мені сконати, замінюха навіть на віслюка. Ти вважаєш, що така можливість настане скоро? Поет почухав шию, що свербіла від комарів. Дикий пейзаж цієї долини дає насправді незрівнянні естетичні враження, але для різноманітності я б охоче подивився на якусь корчму, нехай і менш естетичну. Скоро мене тиждень, як я дивуюся романтичній природі, пейзажам та далеким горизонтам. Я затужив за закритими просторами, особливо такими, де подають теплу страву і холодне пиво. Доведеться тобі потужити ще якийсь час Відьмак розвернувся у сідлі Може твої страждання пом'якшить усвідомлення Що і я трохи тужу за цивілізацією Як знаєш, я стерчав у брокілоні рівно 36 днів і ночей У які романтична природа холодила мені жопу Повзла по спині і росою осідала на носі Зареза, ти перестанеш нарешті комизитися, клята шкапо Гетзі її кусають Падлюки зробилися заядлі і кровожерні Як воно перед грозою й буває На півдні гримиті близкає все частіше Я помітив Відьмак глянув на небо, стримуючи кобилу Вітер також інший Морем віддає Зміна погоди, точно кажу Їдьмо, піджени на того опасистого мера на жовтсю Мій скакун зветься Пегасом А як же інакше? Знаєш що, мою ельфійську кобилу ми також якось назвемо «Може, плітка?» Насмішковато запитав Трубадур. «Плітка», – погодився відьмак. «Красиво». «Геральте, слухаю». «Чи ти мав колись у житті коня, який би не звався пліткою?» «Ні», – відповів відьмак після хвилини роздумів. «Не мав. Підгони твого кастрованого пегаса, жовтцю. Перед нами далека дорога». «І вірно», – буркнув поет. «Нільфгард, скільки ж туди миль, як вважаєш?» «Багато». «Дійдемо до зими». «Спочатку ми дійдемо до Вердену. Там обговоримо одні справи». «Які?» «Ти мені не відмовиш і не позбудешся. Стану тебе супроводжувати. Отак От я вирішив». «Побачимо. Я сказав, давай дістанемося до Вердену». «А далеко ще? Ти знаєш ці місця?» «Знаю. Ми біля каскада Кентрейс. Перед нами місце, що зветься Сьома Миля. Ті погорби над річкою, то узгір'я. А ми їдемо на південь за течією річки? Стрічка впадає в Яругу десь в околицях фортеці Бодрог. Ми їдемо на південь, але цим берегом. Стрічка повертає на захід, а ми поїдемо лісами. Хочу дістатися до місця, яке зветься Дресхот, або Трикутник. Там сходяться кордони Вердену, Брюге і Брокілону. А звідти? До Яруги і до Гирла. До Цинтри. А потім? А потім побачимо. Якщо це взагалі можливо, змусь свого мерзотного пегаса до трохи швидшої ходи. Два. Злива наздогнала їх під час переправи на самій середині річки. Спершу зірвався різкий вихор, у справжньому ураганними поривами, шарпаючи волосся і опанчі, свічучи обличчя листям і патиками, здертими з прибрежних дерев. Хариками й ударами п'яток, вони підігнали коней, пінячи воду, рушили у бік берега. Тоді вітер раптом стих, і вони побачили сіру стіну дощу, що сунула на них. Поверхня стрічки побіліла і закипіла, наче хтось з неба кидав до річки мільярди свинцевих кульок. Перш ніж вони виповзли на берег, їх наскрізь промочило. Поспішно сховалися у лісі, крони дерев створювали над їхніми головами густий зелений дах. Але не був то дах, що міг би схоронити від такої зливи. Дощ швидко посік і схилив листя. За хвилину в лісі стало так само, як і на відкритому просторі. Вони загорнулися в опанчі, накинули каптури. Серед дерев запанувала темрява, яку освітлювали тільки блискавки, які ставали все частішими. Раз у раз гриміло, протягло із приголомшливим гуркотом. Плітка полохалася, тупала і танцювала. Пегас Зберігав незворушний спокій. «Геральте!» Дерся жовтиць, намагаючись перекричати черговий грім, що котився над лісом, наш гігантський віз. «Зупинімося! Заховаймося десь!» «Де?» Відкрикувався відьмак. «Їдь!» І їхали. Через якийсь час дощ явно вщух. Вихор знову зашумів у кронах дерев. Громовитий гуркіт перестав свердлити вуха. Вони виїхали на стежку серед густого вільшаника, Потім на галявину. На галявині ріс величезний бук. Під його гілками, на товстому широкому киламі бурого листя і горішника, стояв запряжений парою мулів віз. На козлах сидів візниця і цілився в них за арбалета. Геральт вилеявся. Лайку заглушив грім. «Опусти, арбалет, колодо!» Сказав низький чоловік у солом'яному капелюсі, відвертаючись від стовбура бука, підскакуючи на одній нозі і зав'язуючи штани. То не ті, на кого ми чекаємо, але то клієнти, не лякай клієнтів. Часу в нас небагато, але поторгувати завжди встигнемо. Що за дьявол? забурчав жовтець за спиною Геральта. Під'їжджайте ближче, панове ельфи, закричав чоловік у капелюсі. Не бійтеся, я своя людина. Не се тедрх. Гасейдхека, Едмі. Я свій, ельф розуміє, поторгуємо. «Ну, під'їжджайте сюди. Підбука, тут не так на голову лє». Геральт не дивувався помилці. Обидва вони із жовцем були вкутані в сірі ельфійські опанчі. Він сам носив отриманий від ріад брак із улюбленим ельфами рослинним орнаментом. Сидів на коні із типово ельфійською збруєю із характерно озброєними трензелями. Обличчя його частково заслоняв каптур. Щодо красунчика жовця – то його вже сприймали раніше за ельфа чи напівельфа. Особливо з того часу, як він почав носити волосся до плеч і звик інколи навивати його розжареними шипцями. «Обережно!» – буркнув він злазячи. «Ти ельф. Рота без потреби не роздявляй. Чому, то гавенкари?» Жовтець тиха засичав. Знав, про що йдеться. «Усім правлять гроші, а попит викликає пропозицію». Ельфи, які гуляли лісами, накопичували ліквідні, але не потрібні їм трофеї, і потерпали від нестачі зброї та амуніції. Так народилася лісова переїжджа торгівля, і рід людей, які такою торгівлею займалися. На просіках, стежках, виробках і галявинах тихцем з'являлися вози спекулянтів, що торгували із білками. Ельфи звали їх Хавкаерен, словом, яке неможливо перекласти – але яке асоціювалося із хижацькою пожадливістю. Серед людей розповсюдився термін «гаванкари», а слова асоціювалися з ще паскуднішими справами, бо паскудними були і ті люди. Жорстокі і безжальні, вони не відступали ні перед чим, навіть перед убивством. Схоплений військом гаванкар не міг розраховувати на милосердя, а тому він і сам не звик його виказувати. Зустрівши по дорозі когось, хто міг видати його солдатам, без роздумів тягнувся за арбалетом чи ножем, тож влипли вони добряче. На щастя, гавенкари сприйняли їх за ельфів. Геральт щільніше прикрив обличчя каптуром і почав міркувати, що буде, коли маскарад розкриється. «От та плюскає. потер руки торговець. «Л'я, наче, хто у небі діру зробив? Бредкий те, далеє, Але нічого, для справ поганої погоди немає. Я тільки поганий товар і погані гроші!» «Розуміє, ельф?» Геральд кивнув. Жовтець буркнув щось невиразне з-під каптура. На їхнє щастя, погордливе ставлення ельфів до торгівлі із людьми було повсюди відоме і нікого не дивувало. Втім, візниця не відклала арбалет, а це не був добрий знак. «Від кого ви? З якої командо?» Гавенкар, як будь-який серйозний торговець, не давав себе збити відчудженістю і маломовністю клієнтів. «Від Коєнеаха Дерео?» «Від Ангуса Брікрі? Чи може від Ріордаїна?» «Ріордаїн, я знаю. Тиждень тому під корінь витяв королівських комірників, що їхали під водами. А у підводах була зібрана данина, монетою, не зерном. А я за плату не беру ані зерна, ані дьохтю, ані лахів, кров'ю поплямованих. А з трофеїв візьму тільки шинорку чи соболя із горностаєм. Але наймиліша мені монетка, камінчики і коштовності». Якщо маєте, то можемо й поторгувати. А товарчик у мене перший сорт Евеліанвара Ет Адседе. Елеа розуміє ельф. Я все маю, гля. Торговець підійшов до возу, відтягнув край мокрого полотна. Вони помітили мечі, луки, пучки стріл, сідла. Гавенкар погрібся у товарі, витягнув одну зі стріл. Наконечник був гачкуватий і надпиляний. В інших ви такого не знайдете. Сказав хвалькувато Інші купці трясуться Зайці, Йохані Бо за такі наконечники кониками розривають Як кого із ними схоплять Але я знаю, що білкам любе Клієнт пан наш А торговельки без ризику нема Аби профітик був У мене наконечники роздільні По дев'ять оренів задюжену Неевде айнтвейдеане Але Розуміє Сейтхе «Клянуся, ніякої обдиралівки. Сам я небагато заробляю. Голівками діточок своїх клянуся. Три дюжини, як відразу візьмете, то шість відсотків знижки з ціни дам. Вигодка, клянуся. Чиста вигодка». «Ей, ситхе, вара від фургону». Жовтець наполохано відсмикнув руку від брезенту, глибше насунув каптур на очі. Геральт невідомо який раз прокляв про себе невгамовну цікавість Барда. «Мір мевара». Забурмотів жовтець, піднімаючи руку у вибачливому жесті. Весь мій. Безобраз. Вишкірив зуби гаванкар, але туди неможненько заглядати, бо там на возі інший товариць лежить, але не на продаж, не для сейдха. Замовлений, Хе -хе. Ну, Але ми тут, Шуремури, грошики покажіть? Починається, подумав Геральт, дивлячись на нап'ятий ярбалет візниці. Мав він підстави вважати, що вістрять її стріли могло бути гаванкарським роздільним фокусом, що потрапляючи у черево, виходить зі спини у трьох, а інколи і в чотирьох місцях, роблячи з внутрішніх органів простреленого дуже гидкий гуляш. «Не стаєнт», – сказав він, удаючи співучий акцент. «Теарде, Міриан Вара Вайнворд, повернемося із команду. Тоді торгівля. Але...» «Розуміє, Тхойне?» «Розуміє». Гавенкар сплюнув. «Розуміє, що ви голі босі. Вер хочете взяти, а гроши немає. Геть пішли і не повертайтеся, бо я тут із важливими особами маю бачитися. І вам тим особам безпечніше на очі не попадатися. Давайте до...» Він урвався, почувши форкання коня. «Хай йому, дітько!» Гарикнув. «Запізно, вони вже тут. Морди під каптури, ельфи!» «Не рухайтеся, я ні перезвуст. «Колода дурньо, відклади ту ярбалет швиденько!» Шум дощу, грім і килим листя, плумили стукіт копит, дякуючи чому, вершникам удалося під'їхати непомітно і миттєво оточити бук. Це не були Ятеелі, білки не носили обладунку, а восьмирокінних, що оточували дерево, олискували залитим дощем металом шоломів, наплічників і кольчуг. Один із вершників наблизився ступом, Здійнявся над гавенкаром, наче гора, і сам був відповідного зросту, а ще сидів на могутньому, бойовому жеребчику. Броньовані плечі його прикривала вовча шкіра, обличчя затуляв шолом і широким виступаючим наносником, що сягав аж до нижньої губи. У руці чужак тримав грізний на вигляд клевець. «Рідо!» – гукнув хрипко. «Аулькіарна!» – закричав у відповідь торговець трохи диранчливим голосом. Вершник наблизився ще більше, схилився у сідлі. Вода струменем стікала із сталевого наносника просто на карваш, і зловороже поблискуючи дзоб клевця. Фаюлькіарна, повторив гавенкар, клоняючись у пояс, зняв капелюха. Дощ митєво приліпив йому до черепа, ріденьке волосся. Фаюлькіарна. Я свій пароль і відзив знаю. Від фаюлькіарни йду, ваша вельможносте. Чекаю тут як умовлено було. «Що то за одні? Ескорт мій!» Гавенкар схилився ще більше. «Ельфи, значиться, бранець на возі у труні!» «У труні!» Грім частково заглушив лютий крик вершника у шоломі з наносником. «Це тобі не менеться! Пан Дерідо явно наказав, аби бранця живим доставили!» «А живий він, живий!» Успішно пробелькотів торговець. «Як було наказано, у труну посаджений, але живий!» Не моя була то ідея струною тією, ваша мельможна то фаюльтігарна. Вершник стукнув клевцем об стремено, дав знак. Троє кінних зіскочили з сідл і стягнули брезент з фургону. Як викинули на землю сідла, попони і в'язанки упряжі, у світлі блискавок Геральт і справді помітив труну зі свіжої сосни. Втім, він не приглядався занадто уважно, відчував морозний холод на кінцях пальців, знав, що тут станеться за хвилю. «Як же це ваша вельможностя?» Відізвався гавенкар, дивлячись, як товари летять на мокре листя. «Добро ви мені з возу вигортаєте!» «Куплю все це разом із упряжкою». А -а -а. На зарослу морду торговця виповзла ласа усмішка. «То інша справа. То буде... Дайте подумати. П'ять сотеньок з дозволу вашої шляхетності, якщо у темирійській валюті. Якщо ж вашими флоренами, то чотириста і п'ять. «Так дешево!» Пирхнув вершник, старанно усміхаючись з-під наносника. «Підійди, жовцю, увага!» Просичав відьмак, непомітно розтібаючи застіпку плаща. Гримнуло. Гавенкар наблизився до вершника, наївно розраховуючи на найбільший виторг у своєму житті. І був це виторг найбільшої його житті. Може не найкращий, але точно останній. Вершник звівся у стременах і з розмаху вбив йому клевець улисувати тім'я. Торговець упав без звуку, затрясся, затріпотів руками, проорав підборами мокрий килим листя. Хтось із тих, які вправлялися на возі, накинув ремінь на шию візниці, затягнув. Другий підскочив, дзигнув кенджалом. Один із вершників ривком підняв арбалет до плеча, цілячись у жовтся. Втім, Геральт уже мав у руці меча, викинутого з возу гавенкара. Перехопивши зброю за середину леза, кинув нею наче дротиком. Прошитий ярбалетник звалився з коня, усе ще із виразом безкінечного здивування на обличчі. Тікай, жовцю! Жовтець скочив до пегаса і диким стрибком залетів у сідло. Втім, стрибок виявився таки занадто диким, а поетові бракувало вправності. Не зумів триматися у сідлі і злетів на землю на протилежний бік коня. І це врятувало йому життя. Клинок меча вершника, який саме атакував, із сичанням перетяв повітря над вухами пегаса. Мерен наполохався, спіткнувся, вдарив копитами коня нападника. То не ельфи! гарикнув вершник у шоломі з наносником, дістаючи меча. Живими, брати! Живими! Один із тих, хто зіскочив з возу, замислився над наказом, завагався. Але Геральт уже встиг добути власного меча і не вагався ані секунди. Запал двох інших дещо остудила кров, що бризнула на них фонтаном. Відьмак скористався тим і зарубав другого, але вершники вже насідали. Він вивернувся з-під їхніх мечів, парирував удари, виконав ухиляння і раптом відчув різкий біль у правому коліні. Відчув, як падає. Не був поранений. Підлікована у брокілоні нога, різко і без попередження, відмовилася слухатися. Піший, який замірювався на нього обухом сокири, раптом охнув і заточився. Наче хтось сильно пхнув його. Раніше, ніж він упав, відьмак помітив стрілу і з довгим оперенням щодо половини увіткнулася у бік нападника – Жовтець кричав. Крики його заглушав грім. Учеплений у колесовозу Геральт у світлі блискавки помітив світловолосу дівчину із нап'ятим луком, яка вискакувала з вільшаника. Вершники також її помітили. Не могли не помітити, бо один із них саме перевалювався через кінський зад із горлом, перетвореним стрілою на кармінову кашу. Троє тих, що залишалися, у тому числі й командиру шоломі з наносником, Сходу оцінили небезпеку і з вереском погнали галопом у напрямку лучниці, ховаючись за шиями коней. Вважали, що кінська шия є достатнім захистом від стріл. Помилялися. Марія Барінг, звана Мільвою, нап'яла лук. Цілилася спокійно і кятивою, притиснутою до обличчя. Перший з атакуючих скрикнув і сунувся з коня. Нога його застрягла у стременах, підковані копита його просто розчавили – Другого стріла майже змила з кульбаки. Третій командир був уже близько. Звівся на стременах, підняв меч для удару. Мільва навіть не здригнулася. Безстрашно дивлячись на нападника, нап'яла лук і з відстані п'яти кроків садила йому стрілу просто в обличчя поряд із сталевим наносником. Стріла прийшла на виліт, збивши шолом. Кінь не сповільнив галопу. Позбавлений шолому і значної частини черепа, Вершник кілька хвилин сидів у сідлі, потім потихеньку перехилився і плеснув у калюжу. Кінь заіржав і побіг далі. Геральт важко встав, помасажував ногу, що боліла, але, одиво, здавалася цілком справною. Міг без зайвих клопотів стати на неї, міг ходити. Поряд бився на землі жовтець, намагаючись скинути труп із розірваним горлом, що його придавлював, Обличчя поета – мало колір негашеного вапна. Мільва наблизилася, у дорозі вирвавши стрілу із убитого. «Дякую тобі», – сказав відьмак. Жовцю, подякуй. Це Мільва Барінг. Дякуючи їй, ми живі». Мільва вирвала стрілу із другого трупа, оглянула скривавлений наконечник. Жовтець щось невиразно, схилився у куртуазному, хоча й трохи невпевненому поклоні, після чого впав на коліна і виблював. «І хто отойно?» Лучниця витерла вістря об мокру траву, садила стрілу в сагайдак. «Дрожбан твій, відьмача?» «Так, зветься жовцем. Він поет». «Поет?» Мільва глянула на трубадура, дура, якого вивертало сухими вже позивами. Тоді підвела очі. «Та да, тоді розумію. А чого не розумію, то що він тут ригає, замість де у тиші рими складати?» «Зрештою, не моя справа. У певній мірі твоя» йому шкіру врятувала, як і мені. Мільва обтерла забризкане дощем обличчя, на якому все ще можна було помітити відтиск тятиви. Хоча стріляла вона кілька разів, відбиток був тільки один. Тятива щоразу притискалася у тому самому місці. «Я у Вільшанику вже була, як ви із гаванкаром балакали». Сказала. «Не хотіла, щоб той гад мене помітив. Та й потреби не було. А тоді оті вторі під'їхали, і почалася різанина». А ти кількох непогано розпанахав Умієш із мечем вправлятися, треба признати Хай і кульгавий Треба було тобі ще у брокілоні лишатися Кульгавість лікувати Як зірвеш, то до кінця життя жку ти можеш Ти ж розумієш? Переживу Та і я так думаю Бо я за тобою слід у слід їхала, аби тебе попередити і завернути Нічого з твоєї поїздки не вийде На півдні війна від на брюге, нільгерські війська пруть «Звідки знаєш?» «Та хоча б і звідси». Дівчина широким жестом вказала на трупи і коней. «Тож ніль в гарці. Сонця на шоломах не бачиш. Гаптування на чапраках. Збирайтеся, беремо руки у ноги, бо можуть сюди наступні прилізти. Оті сюди розвідкою йшли». «Не думаю». Похитав він головою. Аби то була розвідка чи авангард, вони сюди по дещі інше приїхали. «І по що цікаво?» «Оте». Він вказав на соснову труну, що лежала на возі, потемніла від дощу. Дощило вже слабше і перестало гриміти. Гроза пересувалася на північ. Відьмак підняв меч, що лежав серед листя, застрибнув на воза, тихо лаючись, бо коліно все ще нагадувало про себе болем. «Допоможи мені оте відчинити!» «Що ти від покійника хочеш?» Мільва обірвала себе, бачачи прокручені у кришці отвори. «Хай йому!» «Живого гавенкару тому ящику віз, чи що, «То якийсь збранець». Геральт піддів кришку. Торговець тут на нільгарців чекав, аби їм передати його. Обмінялися паролем та відзивом. Кришка із тріском відірвалася, відкривши чоловіка із кляпом, ремінними петлями за руки й ноги, прив'язаного до боковин труни. Відьмак нахилився, придивився уважніше. І ще раз, ще уважніше, і вилаявся». «Ну, прошу», – сказав, розтягуючи слова. «Оце так сюрприз. Хто б сподівався?» «Ти його знаєш, відьмача?» «На морду». Усміхнувся він паскудно. «Сховай ні, Мільво. Не розтинай йому ременів. Це, як я бачу, внутрішня нільвгарцька справа. Ми не повинні втручатися. Залишимо його, як є». «Чи добре я чую?» Відізвався з-за їх спин жовтець. Він досі був блідий, але цікавість уже перемогла емоції. «Хочеш залишити у лісі зв'язану людину? Здогадуюся, що ти упізнав когось, і з ким у тебе є що ділити. Але ж це дявол бранець Був в'язним людей, які на нас засідали, і мало не вбили. Ворог наших ворогів?» Він обірвав себе, побачивши, як відьмак витягає з-за ножа. Мільва тихо кашлянула. Темно-блакитні, досі примружені під дощем, очі зв'язаного, розширилися. Геральт нагнувся і розтяв петлі, що прив'язували його ліву руку. «Глянь, жовцю!» – сказав, хапаючи за зап'ясток і піднімаючи звільнену руку. «Бачиш цю рану на долоні?» «Це його цирі тіла на острові Танет, місяць тому. Це Нільфгардець. Приїхав він на Танет спеціально для того, щоби спіймати цирі». Вона тяла його, захищаючись від викрадення Щось їй ніяк та оборона не допомогла Муркнула Мільва Але щось тут, здається, купи не тримається Якщо він той цирі твою з острова для Нільгарду забрав Яким же чином тоді утрону втрапив? Чому його гавенкар Нільфгарцем видавав? Виймемо йому з кляп, відьмаче Може, щось він нам скаже? Я його слухати не хочу Сказав він глухо «У мене вже й рука свербить, аби пхнути його мечем, поки отак лежить і глипає. Ледь стримуюся. А як зветься, можу й не втриматися. Не все я про нього вам розповів». «То не гамуйся». Мільва стинула плечима. «Пхни, якщо отаке він падло. Але скоріше, бо час підганяє. Казала ж я, нільфгардці на підході. Іду до свого коня». Геральт випростався, відпустивши руку зв'язаного. Той відразу видер з рота і виплюнув кляп, але не відізвався. Відьмак кинув йому ножа на груди. Не знаю, за які грішки засадили тебе у ту скриню, Нільфгарцю. Сказав, і немає мені до того діла. Залишу тобі отой ножичок, звільняйся сам. Чекай тут на своїх, або тікаю ліси. Твоя воля. Бранець мовчав. Зв'язаний і вкладений у дерев'яному ящику, виглядав він іще нещаснішим і безбройнішим, ніж на Танеді. А там Геральд бачив його на колінах, пораненого, що тремтів зі страху, калюжі крові. Виглядав він тепер ще й значно молодшим. Відьмак не дав би йому більше, ніж років 25. «Я дарував тобі життя на острові», – додав. «І дарую зараз. Але то вже востаннє. При наступній зустрічі». «Заб'ю тебе, наче пса. Пам'ятай про те. Якщо тобі в голову прийде підмовити приятелів і погнатися за нами, то забери цю труну із собою. Придасться. Їдьмо, жовцю. «І швидко!» – крикнула Мільва, повертаючи галопом і ведучи на захід по стежці. «Але не туди. У ліси, псяча мати. У ліси!» «А що діється?» «Від стрічки вершника до нас великою купою женуть. Нільфгар, чого ви трещаєтеся?» На коней, поки нас не хапнули. Три битва за село тривала вже добру годину, але досі нічого не вказувало на те, що мала скінчитися. Піхотинці, які оборонялися з за кам'яних стінок, тинів і поставлених у барикади возів, відбили вже три атаки кінноти, що перла греблею. Ширина греблі не дозволяла кінним набрати фронтального розгону а піхоті уможливлювало сконцентрувати оборону. У результаті хвиля кінноти раз у раз розбивалася об барикади, за яких заядлі, хай у віччяї кнехти, вражали ряди вершників дощем стріл, злуків та арбалетів. Обстріляна кавалерія крутилася і клубочилася, і тоді оборонці вискакували на неї зі швидкою контратакою, лупаючи скільки влізе бердешами, гвізармами і окутими бойовими ціпами – Кіннота відступала до ставків, залишаючи трупи людей і коней. А піхота ховалася за барикади і обкладала ворога брудною лайкою. Через деякий час кіннота переформовувалася і атакувала знову. І так далі. «Цікаво, хто там із ким б'ється?» Знову запитав жовтець, невиразно, бо саме тримав у роті і намагався зм'якшити випроханий юміль сухар. Вони сиділи на самому краю урвища – Добре заховавшись між ялинками, могли спостерігати за битвою, не переймаючи, що їх самих хтось помітить. Чесно кажучи, були змушені спостерігати, іншого виходу не мали. Попереду була битва, позаду палаючий ліс. Неважко здогадатися. Геральт неохоче вирішив нарешті відповісти на питання жовця кінні, це нільвгарці, а піші не нільгарці. «Кінні та регулярна кавалерія з Вердену, сказала Мільва до цієї миті похмура і підозріло мовчазна. «Вони вишиті шахівниці на в'юках мають, а ті у селі – тобрюкські вояки, похоругва хвитко». І насправді, розохочені черговим успіхом кнехти, підняли над шанцем зелене знамено із білим якірним хрестом. Геральт переглядався уважно, але раніше такого штандарту не помічав. Оборонці підняли його тільки зараз, мабуть, на початку битви, десь він дівся. І довго ми ще будемо тут сидіти? запитав жовтець. Офігеть, буркнула Мільва. А то ти запитав озирнися, куди не глянь всюди жопа. Жовцю не довелося ані дивитися, ані розглядатися. Увесь горизонт був смугастим від стовпів диму, найгустіше диміло на півночі і заході. Там, де котрес з військ, підпалило ліси. Щосильні дими також били у небо на півдні, там, куди вони направлялися, коли шлях їм загородила битва. Але протягом тієї години, яку вони провели на Узгір'ї, дими стали також і на сході. Ото, за хвилину продовжила лучниця, дивлячись на Геральта. «Цікаво мені, відьмача, що ти зараз станеш робити?» «За нами Нільфгард і палаючи хащі». «Що перед нами сам бачиш? Які ж тоді в тебе плани?» «Мої плани зміні не підлягають. Перечекаю цю битву і рушу далі. На південь, до Яруги». «Ти чи без розуму, чи що?» – скривилася Мільва. «Ти ж бачиш, що воно діється. Голим же оком витко, що то не якась там наїздка з вавільських банд, а війна на повну. Нільфгард разом із Верденом іде. На півдні Яругу вже, напевне, перейшли». Напевне, уже увесь брюге, а може й соден у вогні Я мушу дістатися до Яруги Чудово, а що потім? Знайду човен, попливу за течією Спробую дістатися до Гирла Потім корабель Звідти ж холера Мусять курсувати якісь кораблі До Нільгарду? Пирхнула вона Плани не змінилися? Ти не мусиш мене супроводжувати Ага, не мушу І хвала богам, бо я смерті не шукаю Страхатися її не страхаюся, але от що тобі маю сказати. Дати вбити себе – невелика штука. Знаю. Відповів він спокійно. Маю практику. Я б не йшов у той бік, якби не мусив. Але мушу, тож іду. Нічого мене не стримає. Ха! Вона зміряла його поглядом. Ото голос. Наче хто ножем по дунцю старого горнятка шкрябає. Якби імператор Емгир тебе почув... «Напевне, штани б надув із страху. До мене варта. До мене гувці мої імперські. Біда-біда. Вже до мене, до Нільфгарду відьмак човном пливе. Життя і корони позбавить. Загинув я». «Перестань, Мільво». «Та гавжеш. Саме час, аби тобі хто правду в очі сказав. Хай на мене линялий король виїхає, як я колись дурнішого хлопа бачила. До Емгира їдеш дівку твою витягати». «Яку Емгир імператрицею хоче зробити? Яку у королів відібрав? У Емгира міцні пазури. Якщо щось цапне, хрін випустить. І з ним королі не справляються. А ти хочеш?» Він не відповів. «Доніль в гарду вибираєшся», – повторила Мільва, жалем хитаючи головою. «З імператором воювати, наречену в нього відбивати. А подумав ти, що може статися, як дістанешся туди?» Як от у цирі у палацових покоях знайдеш? Усю у златі і в шовках? То що шо їй скажеш? Ходь, мила, за мене. що там тобі, імператорський трон? У двох окурені заживемо. на рік новий, кору станемо їсти. Глянь на себе, обірванцю кульгавий. Навіть плащ та ти отримав від ріад. Після якогось ельфа, що від рано Брокілоні помер. Ти знаєш, що буде, як панна твоя тебе побачить? В очі тобі плюне, висміє. «Слугам накаже, запоріг тебе викинути і собак напустити!» Мільва говорила все голосніше, під кінець промови майже кричала. Не тільки від злості, а й перекрикуючи галас, що це зростав. Знизу загарчали десятки, може сотні горлянок. На брюхських кнехтів звалилася нова навала, але цього разу з двох боків одночасно. Одягнені у сині туніки із шахівницями верденці галупували греблею, а з-за ставка, вдаряючи у фланг захисників, вирвався сильний загін кінноти у чорних плащах. «Нільфгард», – коротко сказала Мільва. Цього разу піхота з Брюгге не мала й шансу. Кавалерія прорвалася крізь барикаду і миттєво розмила піхоту на мечах. Частина піших кинули зброю і здалися, частина намагалася утекти до лісу, але з боку лісу атакував третій загін. Ватега по-різному вдягнених, легко озброєних вершників. «Скоятелі», – сказала Мільва встаючи. От тепер ти розумієш, що діється, Маша? Дійшло до тебе. Нільфгард верден і білки у купі, як в Єдірній місяць тому». «Це рейд», – похитав головою Геральт. «Грабіжницький набіг. Тільки кіннота, ніякої піхоти». «Піхота здобуває форти і гарнізони. Там оно дими, думаєш від чого». Коптилень знизу від села донеслися до них дикі, жахливі крики втікачів, яких наздогнали і вирізали білки. З дахів хат піднялися дими і полум'я. Сильний вітер просушив уже стріхи від уранішньої зливи. Пожежа поширювалася блискавично. От. буркнула мільва. За димом село піде, але ледь відбудувалися після тамтої війни. Два роки у поті чола ставили зруби, а згорять за пару хвилин. Урок без того взяти. Який? різко спитав Геральт. Вона не відповіла. Дим із палаючого села піднявся високо, досяг гурвища, защипав очі, витиснув сльози. З пожежі пролунали крики. Жовтець раптом став білим, наче полотно. Полонених зігнали в купу, оточили. За наказом рицаря у шоломі з чорним плюмажем вершники почали рубати і колоти беззбройних, тих, хто падав. Топтали кіньми, кільце стискалося, крики, які долинали до урвища, перестали нагадувати голоси людей. «І ми маємо йти на південь», – запитав поет, красномовно дивлячись на відьмака. «Через ті пожежі, туди, звідки приходять оці розбійники?» «Здається мені», – відповів із паузою Геральт, – «що вибору в нас немає». «Є», – заявила Мільва. Я можу провести вас лісами на сувиніус узгір'я І назад до Кентрейса До Брокелону Через палаючі ліси Через загін, від якого ми ледю текли Певніше те, аніж шлях на південь До Кентрейса всього 14 миль А я знаю стежки Відьмак дивився вниз На село, що гинуло у пожежі Нільвгарці вже впоралися із бранцями, Кіннота формувалася У маршову колону Стрикати ватага з коятелів. Рушила гостинцем, що вів на схід. Я не повернуся, відповів твердо. Але проведи у брокілон жовця. Ні, запротестував поет, хоча досі не повернув собі нормальних кольорів. Я їду з тобою. Мільва махнула рукою, підтягла Сагайдак і лук, зробила крок у бік коней, раптом розвернулася до диявола. гарикнула. Надто довго і надто часто я рятувала ельфів від смерті. Не можу зараз дивитися, як хтось гине Проведу вас до Яруги Шалені ви дурні Але не півдним, тільки східним шляхом Там також палають ліси Проведу вас крізь вогонь, звикла Ти не мусиш цього робити, Мільво Певно, що не мушу Ну, усідла, рушайте нарешті Чотири Не від'їхали далеко Коні ледь рухалися у гущавині і на зарослих стежках а дорогами вони користуватися не відважувалися. Звідусіль доносився до них тупіт і брязкіт, що видавали війська на марші. Сутінки заскочили їх серед порослими кущами ярів, там, де вони зупинилися на ночівлю. Не дощило, небо було світлим від заграв. Вони знайшли відносно сухе місце, сілися, загорнувшись в опанчі та попони. Міль вони шпорила по околиці, що не відійшла. Жовтець дав волю стримуваній цікавості, що пробуджувала у ньому брокілонська лучниця. «Дівчина-начасарна, муркотів. А то тобі щастить на такі знайомства, Геральте. Струнка, зграбна, ходить, наче танцює. У стегнах трохи завузька, як на мій смак, а у плечах на крихту заміцна. Але жінка... Жінка... Ті два яблучка спереду, хо-хо, мало сорочка не лусне». Пельку стули, жовцю. У дорозі, марив далі поет, довелося мені торкнутися випадком. Стегно, скажу тобі, наче мармурове. Ох, не було тобі той місяць у Брокілоні нудно. Мільва, яка власне повернулася з патруля, почула театральний шепіт і зауважила погляди. Про мене, балаболиш, поета. Що зириш на мене, ледь я повернулася? Так мені на спину насрав. «Усе ще не можемо надивуватися твоєму таланту лучниці», – вишкірив зуби жовтець. «На стрілецьких змаганнях небагато знайшлось би в тебе конкурентів. Плети, плети!» – читав я. Жовтець зі значенням глянув на Геральта. «Що найкращих лучників можна зустріти серед зеріканок, у степових кланах, а дехто начебто відтинає собі ліві груди, аби не заважали їм натягувати лук. Бюст, кажуть, затуляє тятиву». «Мусив то якийсь поет вигадати», – виркнула Мільва. «Сидить таки й виписує дурню, героунічний горщик макаючи. А дурнуваті людці вірять. Що там, цицьками стріляють чи як? Да морде тятиву тягнуть, боком стоячи. Так ось, нічого тятиві не заважає. Проте відрізання – то дурня. Вигадка порожньої макітри, у якої тільки бабські цицьки на думці». Дякую тобі за повні визнання слова про поетів та поезію. І за науку про лучництво. Добра зброя, той лук. Знаєте що? Думаю, що саме у тому напрямі і стане військове мистецтво розвиватися. У війнах майбутнього будуть битися на відстані. Буде винайдено зброю настільки далекобійну, що супротивники зможуть убивати одне одного навзаєм, взагалі одне одного не бачачи. Дурня. Коротко оцінила мільва. Лок добра річ, але війна це хлоп проти хлопа, на відстані меча. Хто сильніше, слабшому довбешку розвалює. Завжди так було, і завжди так буде. А як скінчиться, тоді й війни скінчаться, а поки що сам ти бачиш, як воюється з того села біля греблі. Ех, що вона балакати дарма. Коні форкають, наче тут вовчок якийсь крутиться. Наче сарне. Жовтець провів її поглядом. «Але повертаючись до згаданого села біля греблі і того, що вона тобі сказала, як ми сиділи на урвищі, не вважаєш, що ніби вона має трохи рації?» «Стосовно...» «Стосовно... Цирі», – трохи запнувся поет. «Наша чарівна і швидкострільна дівиця, здається, не розуміє взаємен між тобою і Цирі. Вважає, як мені здається, що ти маєш намір конкурувати із Нільфгардським імператором за її руку». «Що тут твій справжній мотив поїздки до Нільфгарду?» «Відповідно, у цій позиції рації немає ані трохи». «А у якій є?» «Зачекай, не кип'ятися, але глянь правді в очі. Ти прийняв цирі і вважаєш себе за її опікуна. Але це ж не звичайна дівчина. Це королівська дитина Геральта. Їй що тут довго мовити? Писаний є трон, палац, корона. Не знаю, чи саме Нільфгардська... «Не знаю, чи Емгер для неї насправді кращий чоловік?» «Отож бо, не знаєш». «А ти знаєш?» Відьмак загорнувся у попону. «Ти, схоже, доходиш висновку», – сказав. «Але не напружуйся, я знаю, який то висновок. Немає сенсу рятувати Цирі від долі, що написано їй від народження, бо Цирі врятована вже, накаже слугам спустити нас зі східців. ж даймо цьому спокій, так?» Жовтець розкрив Булорота, але Геральд не дав йому вимовити ані слова. «Дівчину ж», – говорив він усе більше зміненим голосом, – не викрав ніякий дракон чи злий чарівник, не вивезли для викупу пірати, не сидить вона у вежі, у ямі чи у клітці, не катують її і не мучать голодом. Навпаки, спить на адамашках, їсть зі срібла, носить шовки та мереживо. Обвішується біжутерією, і гляньте тільки, її коронують, коротко кажучи, що вона щаслива. А якийсь відьмак, якого колись зла доля випадково поставила їй на дорозі, заповзявся те щастя порушити, зіпсувати, знищити, стоптати дірявими чоботами, які він унаслідував від якогось ельфа, так? Я не тема на думці. Пробурмотів жовтець. Він не до тебе говорив. Мільва випірнула раптом із темряви, повагавши смить, усілася поряд із відьмаком. То для мене було, то мої слова його так допекли. У злості я говорила, не думаючи. Вибач мені, Геральте, знаю, як воно є, коли у живу рану пальця сунути. Не злися, я більше того не вчиню. Вибачиш, чи маю я тебе за перепросини пом'яти? Не чекаючи на відповідь чи дозвіл, вона обійняла його сильно за шию і поцілувала у щоку. Він міцно потиснув її руку. «Присунься!» – кашлянув. «І ти також, жовтю! Разом буде нам тепліше!» Довго мовчали. По світлому від загра небі сунули хмари, затуляючи михтячі зорі. «Хочу дещо вам сказати!» – промовив нарешті Геральт. «Але пообіцяйте, що не станете сміятися!» – каже «Мав я дивні сни у брокілоні. Спочатку думав, що воно маячня. Щось із моєю головою. Бачте, на тене недідобряче впіймав я у Макітру. Але кілька днів я бачив той самий сон. Завжди той самий. Жовтець і Мільва мовчали. «Сирі!» Продовжив він по хвильці. «Не спить у палаці, під парчевим балдехіном. Їде вона верхи, через якесь запилене село». Селянки показують на неї пальцями, звуть іменем, якого я не знаю. Собаки гавкають, вона там не сама, є там і інші. Є короткострижена дівчина, вона тримає цирі за руку, цирі до неї посміхається. Не подобається мені та посмішка, не подобається мені її різкий макіяж. А менше за все подобається мені те, що по сліду їхньому йде смерть. «І де ж тоді дівчина є? Пробурмотіла Мільва, притуляючись до нього на Чикицька. Не у Нільфгарді?» «Не знаю», – відповів він із напругою. «Але той самий сон я бачив кілька разів. Проблема полягає у тому, що я не вірю у такі сни». «Тоді, дурень ти, я вірю». «Не знаю, але відчуваю. Перед нею вогонь, за нею смерть». Я мушу поспішати. П'ять. На задушило, не так, як попереднього дня, коли грозу супроводжувала сильна, але короткочасна злива. Небо посірішало і затягнулося свинцевим нальотом. Почалася мжичка, дрібна, рівна і докучливо безперервна. Їхали вони на схід. Мільва вела, коли Геральд звернув її увагу, що діруга на півдні Лучниця відбуркнулася і нагадала, що вона провідниця і знає, що робить. Більше він не відзивався. Врешті-решт важливим було те, що вони їхали. Напрямок не мав особливого значення. Їхали вони мовчки, мокрі, замерзлі, скорчені на сідлах. Трималися лісових стежок, їхали вздовж просік, перетинали гостинці. Пірнали у гущавину, почувши стукіт копит кавалерії, що тягнулася дорогами – Широкою дугою оминали вони крики і брязкіт битв. Проїздили поряди з палючими селами, поряди з димними та жеврюючими ще попелищами. Минали осади та садиби, від яких лишилися тільки чорні квадрати випаленої землі. І гострий сморід намоченої дощем гарі. Полошили зграї ворон, що жирували на трупах, Минали групи й колони, що гнулися під тюками. втікачів від війни і пожеж. Селян, утупілих і реагуючих на питання тільки нерозумним і німим поглядом порожніх від нещастя і ляку очей. Їхали вони на схід серед вогню і димів, серед мжички і туманів. А перед очима їхніми розгортався глобелен війни. Картини. Була картина із журавлем, що чорною рискою стирчав серед руїн спаленого села. На журавлі висів голий труп Головою вниз Крові з розрубаного паху і черева Стікала йому на груди і обличчя Бурульками звисала з волосся На спині трупа Було видно руну арт Витяту ножем Ангваре Сказала Мільва Відкидаючи мокре волосся на спину Білки тут були Що воно значить те, ангваре? Донощик, Була картина із конем Осідланим сивком І з чорним каперизоном. Кінь нерівно ступав по краю бойовиська, шкутильгаючи поміж купами трупів і вбитими у землю уламками списів. Іржав тихо і проникливо, волік за собою нутрощі, що вивалилися з розпанаханого черева. Не могли вони його добити. Окрім коня, по бойовиську крутилися мародери, що обдирали трупи. Була картина із разі п'ятою дівчиною, що лежала неподалік спаленого будинку, голос скривавлена. Дивлячись у небо, осклінілими очима. Кажуть, війна – чоловіча справа. Пробурчала Мільва. Але над бабою не змилостивилися. Мусять собі погратися. Герої, всяче їх мати. Маєш рацію, але цього ти не зміниш. Я вже змінила. Я втекла з дому. Не хотіла замітати халупу і відмивати підлоги. І чекати, поки наїдуть, підпалять халупу. А мене розкладуть на тій підлозі і... Вона не скінчила, підігнала коня. А пізніше була картина зі смолярнею. Саме тоді жовтець виригав усе, що того дня з'їв. Сухар і половину пліточки. У смолярні нільвгарці, а може з Коятеелі, розправилися із певною кількістю бранців. Яка то була кількість, зрозуміти не вдалося навіть приблизно. Для розправи вони застосували не тільки стріли, мечі і списи, а й знайдений у смолярні дроворубний інструмент сокири, струги і дворучні пилки. Були іще картини, але Геральт, Жовтець і Мільва нічого вже не запам'ятали, викинули їх із пам'яті, стали байдужими. Шість у наступні два дні не проїхали вони і двадцяти миль. Надалі дощило. Спрагла після літньої суші земля вже обпилася водою до схочу. Лісові стежки перетворилися на болотисті ковзанки. Тумани і опар відібрали можливість бачити дими пожеж. Але сморід горілого вказував, що війська все ще недалеко і надалі палять усе, що приступне вогню. Біженців вони не бачили, були серед лісів самі. Принаймні, так думали. Геральт першим почув форкання, їдучого слідом за ними коня, і з кам'яним обличчям розвернув плітку – Жовтець відкрив рота, але Мільва жестом наказала йому мовчати. Вийняла лук із Сагайдака біля сідла. Той, хто їхав за ними, показався серед шагарника, побачив, що його чекають, і притримав коня, червоно-брунатного жеребчика. Стояли вони так у тиші, що переривалося лише шумом дущу. «Я заборонив тобі їхати за нами», – сказав нарешті відьмак. Мільвгардець, якого Жовтець востаннє бачив у труні, Устромив очі в мокру гриву Поет його ледве впізнав Одягненого в кольчугу Шкіряний каптан і плащ Без сумнівів зняті з когось із убитих Біля возу гавенкара Втім, він запам'ятав молоде обличчя Яке від часу пригоди під боком Не встигло змінити і скупа щотина «Я заборонив тобі», Повторив відьмак «Заборонив», Визнав нарешті юнак Говорив він без нільварського акценту але я мушу». Геральт зіскочив з коня, віддав вуздечку поетові, витягнув меча. «Злась», – сказав спокійно. «Ти вже знайшов собі шматок заліза, як я бачу». «То добре. Ніякого було б мені тебе зарізати, якби був ти беззбройним. Тепер інша справа. Злась. Я не стану із тобою битися. Не хочу. Здогадуюся, які всі твої земляки – Волієш інший різновид битви Такий, як у тій смолярні Мимо якої ти повинен був проїхати Їдучи нашим слідом Кажу злась Я Кагир Мавр Дифен Я не просив тебе представлятися Я наказав тобі злізти Я не злізу Не хочу із тобою битися Мільво Відьмак кивнув на лучницю Зроби мені ласку Вбий під ним коня Ні Мільфгардець підняв руку, не встигла Мільва поставити стрілу на тятиву Ні, прошу, я злізаю Краще, а тепер доставай меча, синку Юнак сплів руки на грудях Убий мене, якщо хочеш Якщо бажаєш, накажи тій ельфійці застрелити мене з лука Я не стану із тобою битися Я, Кегір Маврдифін, син Лаха, хочу до вас приєднатися я хіба не дочув? Повтори. Я хочу до вас приєднатися. Ти їдеш на пошуки дівчини. Я хочу тобі допомогти. Можу тобі допомогти. Це Шеленець. Геральт повернувся до Мільви і Жовтся. Він глузду з'їхав. Ми стикнулися із Шеленцем. А він пасував би до компанії. Буркнула Мільва. Пасував би як влитий. Подумай над його пропозицією Геральта. Шуткував Жовтець. «Урешті-решт, це ж нільфгардський шляхтич. Може, за його допомогою легше нам буде дістатися до...» «Тримай язик на прив'язі», – різко обірвав його відьмак. «А ти дістивай меч, нільфгардцю». «Я не стану із тобою битися, і я не нільфгардець. Я походжу із Віковаро, а звуся». «Немає мені діла, як ти звесься. Дістивай зброю». «Ні, Відьмаче. Мільва перехилилася у сідлі, сплюнула на землю. «Час біжить, а дощ мочить. Нільвгардець не хоче проти тебе ставати. А ти, хоча й корчиш суворі міни, не зарубаєш його холоднокровно. Маємо стерчати тут до засраної смерті. Давай я всаджу в його жеребчика стрілу та їдьмо своєю дорогою. Пішки він за нами не встигне». Кагір, син Келлаха, одним стрибком дістався до червоно-брунатного жеребчика, скочив у сідло і погнав галопом назад, криком підганяючи коня. Відьмак мить дивився йому вслід, а тоді зліз на плітку, мовчки і не оглядаючись. «Стерію!» Буркнув через певний час, коли плітка порівнялася із ним Мільве. мучить мене гризоти!» «Ага, буває таке зі старими!» Лучниця глянула на нього зі співчуттям. «Відвар з медумки від того допомагає!» «А поки що, клади собі на сідло подушечку!» «Гризати?» – серйозно пояснив жовтець. «Це не те саме, що гемородіди, Мільво. Ти переплутала поняття. А хто б там зрозумів вашу мудру балаканину? Теревенете ви складно. Одне ти й умієте. Давайте у дорогу». Мільво запитав по хвильці відьмак, ховаючи обличчя від січучого у галопі дощу. «Ти бубила під ним коня?» «Ні», – призналася вона неохоче. «Кінь ні в чому не винен». Та й той нільфгардець, якого біса він за нами слідить? Чого каже, що мусить? Ти хай мене д'явол візьме, як я знаю. Сім. І надалі дощило, коли ліс раптом закінчився, і вони виїхали на гостиниць, що звивався серед пагорбів з півдня на північ, що навпаки, це як подивитися. Те, що вони побачили на шляху, їх не вразило. Вже зустрічали таке перекинуті й випатрані вози, трупи коней, порозкидані клунки, в'юки та кошики. І застигли у дивних позах форми чогось, що недавно було людьми. Вони під'їхали ближче, без страху, бо видно було, що Різанина мала місце не сьогодні, а вчора чи позавчора. Навчилися вже вони розпізнавати такі речі. А може відчували їх чисто звіриним інстинктом, який пробудили і відточили у них Останні дні. Навчили вони також перевіряти бойовиська, бо інколи, рідко, вдавалося їм знайти серед розкиданого краму, трохи провіанту чи ворог-вівса. Затрималися вони перед останнім із фургонів розгромленої колони, Зіпхнутий у рівчак, опертим у землю маточиною розбитого колеса. Під фургоном лежала товста жінка із неприродно вигнутою шиєю. Комір кабата вкривали розмиті дощем, Потюки засохлої крові з роздертої вушної раковини, з якої видерли сережку. На полотнищі, що покривало віз, виднівся напис Віра Левенгаупт» і «Сини». «Синів поблизу видно не було». «То не хлопи», – стиснула губи Мільва. «То купці. Ішли півдня від Діленджену до Брюге, А тут їх наздогнали. Погано це, відьмача. Думала я вже тут на південь звернути». Але тепер не знаю, що й робити. Діленджен і все Брюге вже, напевне, у нілюхарських руках. Тож там до Яруги не доберемося. Треба нам далі на схід, через Турлух. Там ліси безлюддя. Туди й військо не піде. Я не поїду далі на схід. Запротестував він. Я мушу дістатися Яруги. Дістанешся, Відповіла вона несподівано спокійно. Але безпечнішим шляхом. Якщо звідси рушиш на південь... Попадеш просто нільгарцям у пащеку. нічого з того не отримаєш. Отримаю час, грикнув він. Їдучи на схід, я постійно його втрачаю. Казав же я, що не можу собі того. Тихо, раптом сказав жовтець, повертаючи коня. Перестаньте на мить балакати, що сталося. Чую, спів. Відьмак похитав головою, мільва пирхнула. Помилився ти, поете. Тихо, заткніться. Хтось співає, кажу ж вам, не чуєте? Геральт стягнув каптур, мільва також нашорошила вуха. За мить глянула на відьмака і мовчки кивнула. Музичний слух не підвів трубадура. Те, що здавалося неможливим, виявилося правдою. Ото вони стояли посеред лісу, під мжичкою, на дорозі засланій трупами, і долинав до них спів. З півдня хтось наближався, співаючи весело і голосно. Мільва шарпнула воздечку уздечку карого, готова тікати, але відьмак стримав її жестом. Йому було цікаво, бо спів, який вони чули, не був грізним, ритмічним, багатоголосим співом піхоти на марші чи бундючною пісенькою кавалеристів. Спів, що наближався, не пробуджував страху. Навпаки, дощ шумів у листі. Вони почали розпізнавати слова пісеньки, веселої пісеньки. Яка здавалася серед цього пейзажу війни і смерті чимось чужим, неприродним і абсолютно не на місці Ой, дивіться, там під бором вовчисько танцює Зуби шкірий хвостом маха, жваво підстрибує З чого хижак, з чого сірий, отак веселися Видно нежонатий раз, отак крутиться м м-хе-хе Жовтець раптом засміявся, витягнув з-під мокрого плаща лютню, не звертаючи увагу на сичення відьмака і мільви, шарпнув за струни і підхопив на все горло. «Гей, дивіться там на лузі, вовк лапи волочить, у незмордах хвіст під пузом, зочок сльози точить. чого хижак, щого сірий, отак засмучений, може вчора оженився або був заручений?» Відкрикнули вже зовсім поряд чисельні голоси. Прокотився гучний сміх, хтось пронизливо засвистів на пальцях, після чого з за повороту шляху вивалилася дивна, але мальовнича компанія, що марширувала вервечкою, розбризкуючи болото ритмічними ударами важких ботів. Гноми, упівголоса сказала Мільва, але не скоятаелі, бороди не заплетені. Тих, які наближалися, було шестеро. Одягнені вони були у короткі плащі із каптурами, що переливалися незліченними відтінками сірого і коричневого, ті, що зазвичай носять гноми під час сльоти. Плащі такі, як знав Геральд, мали серед своїх плюсів абсолютно водонепроникність, отриману через кільканадцять років насичення дьохтем, пилом з гостинців і рештками жирних страв. Практичний той одяг переходив від батька до найстаршого сина» тож мали їх у розпорядженні, як правило, виключно дозрілі гноми. Гном сягав до зрілості, коли борода його сягала в нього до поясу, що наступало десь років у 55. Жоден з тих, які наближалися, молодшим не виглядав, але не виглядав і старшим. «Ведуть людей», – пробурмотіла Мільва рухом голови, вказуючи Геральту на групу, що виходила з лісу слідом за чисткою гномів. «Мабуть, біженці, бо в обвішані». «Та й самі вони добряче обвішані», – сказав жовтець, І справді кожен з гномів тискав за собою багаж, під яким швидко загнувся б багато хто з людей і багато хто з коней. Крім звичайних рюкзаків і сакв, Геральт помітив замкнені на замки скрині, чималий мідяний казанок і щось, що виглядало, наче малий комод. Один навіть ніс на спині колесо від возу, Той, хто марширував на чолі, багажу не ніс». За поясом мав коротку сокиру, за спиною довгий меч у піхвах, загорнутих у шкіри смугастих котів, а на плечі – зеленого, мокрого і нашорошеного папугу. Власне, саме він із ними і привітався. «Вітаю!» – гарикнув, затримуючись посеред дороги і беручи з-під боки. «Часи такі, що краще вовка у бору зустріти, аніж людину. А як уже сталося, то зустрічного...» Краще стрілою з арбалета, ніж добрим словом привітати. Але хто співом вітає, хто музикою представляється, то витко свій хлоп, або своя баба. Перепрошую, милої пані. Вітаю, я Золтан Хівай. Я Геральт. Представився після хвильки вагання відьмак. Той, який співав, то жовтець. А оце Мільва. Рвать-мать! Скриготнув папуга. Дзьоба стули! Гримнув на птаха Золтан Хівай. Вибачте, мудра та заморська пташина, але не вічлива. Десять талерів за дивину віддав. Зветься Фельдмаршал Дуда. А ото решта моєї компанії. Манро Брюї, Язон Варда, Калеб Стратон, Фігіс Мерлузо і Перцефаль Штутенбах. Перцефаль Штутенбах гномом не був. З-під мокрого каптура визирав замість розкудленої бороди Довгий і спичастий ніс, що беззаперечно окреслював належність його володаря до старої і шляхетної раси гномів. «А оті?» – Золтан Хівай вказав на збиту купу, що затрималася віддалік. «То втікачі з кернів. Як бачите, самі баби із дітлахами. Було їх більше, але Нільфгард налетів на їхню групу три дні тому, вирізав та розігнав. Надибали ми їх у лісах і тепер разом йдемо». Сміливо йдете. Дозволив собі зауваження Геральд гостинцем та зі співами. Не здається мені, ворухнув бородою гном. Щоби марш із плачем був кращим рішенням. Відділінджану ми лісами йшли, тихо й скрипко. А як війська пройшли, вийшли на гостинець, аби час надолужити. Урвав себе, розглянувся по бойовиську. До таких картин, кинув на трупи, ми вже звикли. Від самого Діленджену, від Яруги, на гостинцях тільки смерть. Ви за цим йшли? Ні, Нільфгард купців вирізав. Не Нільфгард. Покрутив головою гном, спокійно дивлячись на вбитих. Скояти елі. Регулярне військо не стане стріли з трупів витягати, а добре стріла півкрони коштує. Знається. Буркнула Мільва. Куди йдете? На південь. Відразу відповів Геральд. Не раджу. Золтан Хівай похитав головою. Там справжнє пекло, вогонь і погибель. Ділянжену уже точно захоплено. Це більше сили Чорних Яругу переходять, у будь-який момент заллють усю долину на правому березі. Як бачите, вони вже й попереду є. На півночі йдуть на місто Брюге, тож єдиний зараз розумний напрямок для втечі це схід. Мільва красномовно глянула на відьмака, а відьмак утримався від коментаря. «Ми саме на схід прямуємо», – продовжував Золтан Хівай. «Єдиний шанс – це за фронт перейти. А зі сходу від річки Іне рушать уже тимирійські війська. Тож хочемо просіками лісовими йти до узгір Торлов, Потім старим шляхом до Содену, до річки Хотлі, що він впадає. Як хочете, разом підемо. Якщо не стане вам на заваді, що повільно, ви маєте коней, а нам втікачі темп сповільнюють». «Вам же». Відізвалася Мільва, проникливо на нього дивлячись, те не стане на заваді. Гном навіть із багажем. Піхом тридцять ми людей зробити може. Майже стільки, скільки кінна людина. Я знаю старий шлях. Без біженців були б ви на хотлі за якихось три дні. Тож баби з дітьми. Золтан Хівай виставив бороду і черево. Не залишимо ми їх на ласку долі, а ви б щось протилежне нам порадили, а? Ні, сказав відьмак. Не порадили б. Радий чути. Значить, перше враження мене не підмануло. Тож як? Ідемо у компанії? Геральт глянув на мільву, лучниця кивнула. Добре. Золтан помітив той кивок. Тоді у дорогу, поки нас на гостинці який патруль не надибав. Але спочатку я зони Монро, вони ж порти по возах. Як щось пожиточне там залишилося, забрати під ніготь. Фігісе, перевірши наше колесо пасує до того малого фургончика. Був би він для нас у самий раз. Пасує, крикнув за хвилину той, який таскав колесо. Як влити сидить? Габеч, баранячий телобе, що дивувався учора, як я тобі наказав те колесо взяти і нести. Монтуй, допоможи йому, калебе. За приголомшливо короткий час віз небіщиці Вере Левенгаупт, забезпечений новим колесом, Обдертий від брезенту і усіх непотрібних елементів, було витягнуто з рівчака на шлях. Мехцем звалили на нього увесь багаж. Після роздумів Золтан Хівай наказав посадити на віс ще й дітей. Наказ його виконали не відразу. Геральт помітив, що біжанки косяться на гномів і намагаються триматися подалі. Жовтець, який із явним не схваленням поглядав на двох гномів, які приміряли стягнений з трупів одяг, інші шукали серед возів, але не знайшли чогось згідного уваги. Золтан Хівайс виснув, сунувши у рота пальці, даючи їм знати, що час кінчати мешкування. Після чого професійним поглядом оглянув плітку, пегаса і карого Мільве. Верхові. Ствердив із невдоволенням, крутячи носом. Значить непридатні. Вігіса Калебе, задишла. Будемо мінятися у запрішці. Мерш. Вісім. Геральд був упевнений, що гномам скоро доведеться залишити добутого воза, коли той добряче зав'язни на розм'яклих просіках. Але він помилявся. Карли були сильними, на бики, а шляхи, що вели на схід, виявилися трав'янистими і не дуже грузькими. І далі безперервно дощило. Мільва стала похмурою і злою. Якщо відгукувалося, то тільки щоб висловити переконання, що у будь-який момент... У коней потріскається розм'якла роговина на копитах. Золтан Хіваю відповідь облизувався, придивлявся до копит і казав, що він майстер з приготування конини, чим доводив Мільву до сказу. Утримували вони постійний стрій, у центрі якого був віз, що тягли вони його на перемінку. Попереду воза марширував Золтан, поряд із ним їхав на Пегасі Жовтець, пристаючи до Папуги. За возом їхали Геральти з Мільвою, а наприкінці волоклися шестеро жінок з кернів. Провідником зазвичай був Перцефаль Штутенбах, довгоносий гном. Поступаючи з гномом з ростом і силою, він дорівнював їм витривалістю, а спритністю значно перевершував. Під час маршу безперестанно присідав, шурхотів у кущах, виривався уперед і зникав, після чого з'являвся раптово і нервовими мавп'ячими жестами подавав здалеку знак, що усе в порядку, можна йти далі. Часом він повертався і швидко переповідав про перешкоди на шляху. Скільки б разів не повертався, завжди мав для четвірки дітлахів, які сиділи на возі, жмені ожини, горіхів чи якісь дивовижні, але явно смаковиті корінці. Швидкість вони мали потворно повільну. Марширували просіками три дні, не наштовхуючись ні на які війська, не бачили димів чи заграв. Утім, самими вони не були. Розвідник Перцефаль кілька разів доповідав про групи біженців, які ховалися у лісах. Кілька таких груп вони минули, причому якомога швидше, бо міни озброєних вилами та кулунами хлопів не заохочували до зав'язування контактів. Висловлювалася пропозиція вступити у перемовини, залишити якийсь із груп біженців, жінок із кернів. Але Золтан був проти, а Мільва його підтримувала. Жінки також аж ніяк не квапилися залишати компанію, було це тим більше дивно, що ставилися вони до гномів із явною, сповненою страхом недоброзичливістю і дистанціюванням. Майже ніколи не відгукувалися, а на кожній із зупинок трималися на узбіччі. Геральт списував поведінку жінок на трагедію, яку вони нещодавно пережили, втім підозрював, що причиною недоброзичливості також могли бути занадто розкуті манери гномів. Золтан і його компанія лаялися настільки ж бридко і часто – як папуга, називаний фельдмаршалом Дудою, але мали багатший репертуар. Співали свинські пісеньки, в чому зрештою всіляко допомагав їм жоптець, плювалися, шмаркалися у пальці і голосно перділи, що зазвичай було причиною смішків, жартів і взаємного підюджування. У кущі ходили тільки за насправді великою потребою, і з потребами легшими не утруднювали себе далеким ходінням. Це остаточно розлютило врешті Мільву, яка добряче вилияла Золтана, коли той ранці висцявся у ще теплий попіл вогнища, аж ніяк не переймаючись глядачами. Здивований Золтан не збентежився і заявив, що сором'язливо укриватися із того роду потребами звикли виключно особи лукаві, підступні і схильні до доносів, за чим таких-ото власне і розпізнають. Утім, на лучницю те красномовне пояснення не справило жодного враження – Гноми були почастовані довгою в'язкою лайкою і кількома напрочуд конкретними погрозами, які вони сприйняли всерйоз, бо почали слухняно ходити у кущі. Однак, аби не наразитися на обзивання їх підступними доносчиками, ходили групами. Нове товариство максимально змінило жовця. Поет був із гномами за панібрата, особливо коли виявлялося, що деякі з них чули про нього і навіть знають його балади і куплети. Жовтець не відступав від золтанової компанії ані на крок. Носив виторгувану у гномів набиту заклепками куртку. Піднищений капелюшок із пером замінив він задиристим ковпаком із куниці. Підперезався широким втиканим міддю поясом, за який заткнув отриманий у презент ніж розбійницького вигляду. Ніж той колов його у пах при кожній спробі нахилитися. На щастя, скоро він десь загубив той убивчий клинок, а другого вже не отримав. Ішли вони серед густих лісів, що росли на схилах Турлову. Ліси здавалися вимерлими, не було і сліду від звірини, сполошеної, мабуть, військом і біженцями. Не було на що полювати, але поки що голод їм не загрожував. Гноми тарабанили з собою вдосталь провіанту. А коли той закінчився, а закінчився швидко, боротів до доїдла було чимало, Язон Варда і Монро Брюї зникли ледь посутеніло, узявши із собою порожній лантух. Коли під ранок вони повернулися, то мали два мішки, обидва наповнені. У одному овес для коней, у другому – крупи, мука, сушена яловичина, ледь початий шмат сиру і навіть величезний сичуг – делікатес у вигляді фаршированого лівером свинячого шлунку, спресованого поміж двома планками у формі міху для роздування вогню у каміні. Геральт здогадався, звідки та здобич – не прокоментував одразу, але сказав про те, дочекавшись відповідної миті. Як був із Золтаном сам на сам, гречно запитав його, чи не бачить той нічого поганого в обкраданні інших біженців. Усе ж не менше, ніж самі вони голодних, і на рівні з ними, бажаючих вижити. Гном відповів серйозно, що вже ж, дуже він того стидається, але такий уже має характер. Моєю величезною слабкістю, пояснив. Є непогамовна доброта. Я просто мушу чинити добро. Тім я розсудливий гном і розумію, що усім дати того добра я не зможу. Якби я намагався бути добрим до всіх, для всього світу і для всіх істот, що в ньому мешкають, була б то крапелька питної води у солоному морі. Іншими ж словами, марні зусилля. Тож я вирішив чинити добро конкретне, таке, яке не піде на марне». «Я добрий до себе і до свого безпосереднього оточення». Геральт більше запитань не ставив. Дев'ять На одному з біваків Геральт і Мільва поговорили із Золтаном Хіваєм, невиправним і запійним альтруїстом, подовше. Якщо йшлося про перебіг військових подій, гном був у курсі. Принаймні, справляв він таке враження. «Наступ!» – розповідав, раз за разом заспокоюючи фельдмаршала Дуду, що починав скреготливо лаятися Ішов від Дресхоту Почався на світанку На сьомий день після Ламасу Разом із Нільфгардом Ішло Верденське союзне військо Бо Верден, як знаєте Це зараз імперський протекторат Ішли швидким маршем Пускаючи за димом усі села за і Ізносичи брюкські війська Які стояли там на переїздах А на фортецю Ділінджен Рушила з-за яруги Нільфгардська чорна піхота Прийшли вони річку в найменш сподіваному місці. Міст поставили на човнах. За півдня поставили. Вірите? У все прийдеться повірити. Буркнула Мільва. Ви у Діленджені були, як усе почалося? Біля нього. Ухильно відповів гном. Як дійшли до нас вісті про напад, ми були у дорозі до міста Брюге. На гостинці Страшений Рейвах тоді щинився. Чорно було від утікачів. Одні валили з півдня на північ, інші навпаки – Забили гостиниць. Ми й застрягли. А Нільфгард, як виявилося, і насправді був і за нами, і попереду. Ті, які йшли від Дрескоту, мусили розділитися. Здається мені, що великий кінний загін пішов на північний схід. Власне, до міста Брюге. Тоді чорні вже на півночі від Турлов. Виходить, що ми посередині між двома загонами. У порожньому просторі. У середині. Кивнув гном. Але не у порожньому. Гувцям імператорським фланкують білки Верденські волонтери І різні вільні загони А ті гірші за нільфгардців будуть Такі отокернів спалили І нас пізніше мало не зацапали Ледь ми встигли у ліси дунути Тож не висовувати носа з пущі І бути уважними Дійдемо до старого шляху А потім по річці ход лідуїни А вже над Іною Мусимо натрапити на темерські війська Вояки короля Фольтеста «Напевне, вже до дотями після нападу прийшли і нільфгарцям відсіч дали». «Як би що», – сказала Мільва, дивлячись на відьмака. «Уся проблема в тому, що нас важливі і нагальні справи саме на південь женуть. Думали ми від Турлов на південь завернути, до Яруги». «Не знаю, які там справи вас у ті крайки женуть», – Золтан глипнув на них підозріло. «Але мусять вони бути страшенно важливі і нагальні, аби ради них шиєю ризикувати». Він зробив паузу, почекав, але ніхто не поспішав із поясненнями. Гном почухав дупу, відхаркнув, сплюнув. «Не здивувався б я», – сказав нарешті. «Якби нільгарці тримали вже у кулаці обидва береги єруги, аж по саме гірло Іни. А вам на яке місце над Яругою треба?» Нів'яке конкретне. Геральт вирішив відповісти, аби над річкою, хочу човном до гірла поплисти. Золтан глянув на нього і засміявся, одразу замовк, як тільки зорієнтувався, що то був не жарт. «Треба визнати», – сказав за хвилину, – «що дивні вам маряться шляхи, але ті мрію оближте. Увесь південь брюге у вогні. Перш ніж ви до Яруги дійдете, посадять вас на палю або поженуть до Нільфгарду на мотузках. Якби навіть якимось дивом вдалося вам до річки дістатися, на те, щоби до гирла поплести» маю у вас жодних шансів. Я згадував вам про міст на човнах, перекинути з центри на Брюкський берег. Мосту того я противідаю. Сторожа і ніч пильнує. Туди нічого річкою не пропливе. Ті лосось. Ваші важливі й нагальні справи мусять втратити важливість і нагальність. Ви ще сраки не підскочиш. Так мені та справа бачиться. Вираз обличчя і погляд Мільве – Красномовно свідчив, що і вона бачить справу таким самочином. Геральт не коментував, почувався дуже погано. Кістка лівого передпліччя і праве коліно все ще гризли невидимі ікла, тупого, дратуючого болю, посиленого втомою та всюдисущою вологістю. Докучали йому також болючі, гнітючі, надто немилі відчуття. Чужі відчуття, яких він досі не відчував і з якими не міг собі зарадити, Безсилля і відчай. Десять. Через два дні дощити перестало, Визирнуло сонце, ліси дихнули опором і туманом, що швидко розвіювався. Тахи почали різко надолужувати вимушеним жичкою мовчання. Золтан повеселішав і зробив довшу стоянку, після якої обіцяв швидкий марш, щоб дістатися до старого шляху протягом найбільше одного дня. Жінки з кернів оздобили усі навколишні гілки чорнотою і сірістю сушеного одягу. Самі тільки у нічних сорочках сховалися сором'язливо у кущах і куховарили навшвидку руч. Роздягнені діти розбігалися, вигадливими способами порушуючи достойний спокій паруючої пущі. Жовтець відсипався зморений. Мільва зникла. Гноми відпочивали активно. фігіс мерлузо і Манро Брюї – Подалися на пошуки грибів. Золтан Язон Варда, Калеб Стратон і Перцефаль Шутенбах усілися неподалік возу і безпередиху грали у гвинт, улюблену їхню карточну гру, який присвячували будь-яку вільну хвилину, навіть у попередні мокрі вечори. Відьмак інколи підсидав і уболівав, зробив так і зараз. Складних правил цієї типово гномської гри він і далі не міг зрозуміти – але захоплювався винятково старанно виконаними картами і малюнками фігур. Порівняно із картами, якими грали люди, карти гномів були справжніми шедеврами поліграфії. Геральту черговий раз переконувався, що техніка бородатого народцю була дуже розвиненою не виключно у царині гірничої справи, гутництва і металургії. Те, що у справі друкування карт здібності гномів не допомогли їм монополізувати ринок, Походило з факту, що карти серед людей усе ще були менш популярними, аніж кості, а людські азартні гравці не походили з груп, у яких перевага віддавалася естетиці. Людські картірі, яких відьмак мав чимало оказій бачити, грали завжди почухреними картонками, такими брудними, що перш ніж покласти їх на стіл, доводилося спочатку ретельно відліплювати від пальців. Фігури були вималювані так нехлюйське, що відрізнити даму від валета можна було лише завдяки тому, що рицар сидів на коні, а кінь у свою чергу більше нагадував кульгаву ласку. Візерунки на картах гномів виключали подібні помилки. Король, що носив корону, був по-справжньому королівським. Дама цицька та і вродлива, а озброєний алебардою валет був хвацьковусатий. Фігури ті звалися по-гномськи Кравал, Вайна і Балет але Золтан і його компанія вживали в грі спільну мову і людські назви. Сонце гріло, ліс парував, Геральт уболівав. Базовим правилам гномського гвинту було щось подібне до торгівлі на кінській ярмарці, як інтенсивністю, так і напругою голосів тих, хто торгувався. Тоді пара, що оголошувала найвищу ціну, намагалася здобути як найвищу взятку, чому друга пара на всілякі спроби перешкоджувала. Розіграш проходив голосно і запально, а поряд із кожним гравцем лежав довгий, важкий кий, обкладали один одного киями досить рідко, але вимахували ними часто. І як ти оце граєш, вовку ти солом'яний? Опак, чи що? Чому ти у листки замість у серця пішов, то я що, жарту задля у серця відстував, а хузяти палю ти гепнути тебе, дурну макітру? Я мав чотири листки із валетом. Думав добрати. Чотири листки. Ти ба? Ти чи власного хера додав, як карти у подолі тримав? Ти ж трохи думай, Стратоне. Бо тут же не університет. Тут у карти грають. Ну, але й свиня-бургомістра обіграла. Якби добрі карти мала. Роздавай, Вардо. Пиріг у бубинцях. Мала Малакупа у жезлах. Грав королю жезли, перестав та щезнув. Дублю листках. Гвинт. Кали, не спи. Дублі з гвинтом був. Що об'являєш? Велика купа у бобонцях. Підтримую, ха! І що, ніхто не гвинтує? Кости підібгали, синки. Гвістуєш, Вардо. Перцефалю, ще раз йому підморгнеш? Я тобі так йохну в око, що й до зими не переморгаєшся. Валет. Дама. А королем по ній? Дама покрита. Б'ю і... Ха-ха! Я ще й серця маю. На чорну годину вкриті. Валета десятирок, тьоха, і козирьком по ній. Хто козиря не має, той на три букви грає. І уже зле, ага, Золтане. Отута я тебе у жопу дзигнув. Бачили його, гнома Йоханого. Ех, узяв би я палю. Не встиг Золтан скористатися палицею з лісу долину в переляканий вереск. Геральт підірвався першим. Вилаявся на бігу, бо коліно йому знову прошив біль. Позаду нього сопів Золтан Хівай, підхопивши з возу свій обмотаний кошичими шкірками меч. Перцефаль штутенбах і решта гномів бігли слідом, озброєні палицями. Ззаду підбігав жоптець, розбуджений криком. З боку від лісу вискочили Фігліс і Манро. Кинувши кошики із грибами, обоє гномів підхопили і відтягнули подалі втікаючих дітей. Невідомо звідки з'явилася Мільва, набігу витягаючи стрілу з сагайдака і вказуючи відьмаку місце, звідки долина крик. Не було потреби. Геральт чув, бачив і вже був у курсі, у чому там справа. Кричала одна з дітей, веснянкувата, дев'ятирічна може, дівчинка із кісками, стояла, наче вкопана за кілька кроків, від гори спорохнявілих, повалених стовбурів. Геральт підскочив, блискавично схопив її під руки. Перериваючи дикий писк, краємока ловлячи рух поміж деревами, швидко відступив, наступивши на Золтана і його гномів. Мільва, яка також помітила рух серед стовбурів, натягла лук. «Не стріляй!» – просичав він. «Забери звідси дитину, швидко, а ви відступіть, тільки спокійно. Не робіть занадто різких рухів». Спочатку здавалося їм, що рухається якась із спрохнєвілих колод. Наче вона мала намір злізти з нагрітої гури і пошукати тіні серед дерев, тільки уважний погляд дозволив помітити досить нетипові для колоди елементи. Передусім чотири пари тонких ніг із шишкуватими суглобами, що підіймалися над розсіченими бороздами, крапчастими і поділеними на рачі сегменти панцирем. «Тільки спокійно», – тихо повторив Геральт. «Не провокуйте його». Нехай вас не обманює його удава на незграбність. Він не агресивний, але вміє рухатися блискавично. Якщо відчує загрозу, може атакувати, а на його отруту проти отрути немає. Створіння потроху заповзло на колоду, дивилося на людей та гномів, повільно крутячи, посадженими на очима. Майже не рухалося. Чистило кінчики ніг, по черзі піднімаючи, і старанно клацаюче страшенними гострими шипчиками. «Стільки було вереску!» оголосив раптом без емоцій Золтан, стаючи поряд із відьмаком. «Чи я думав, що воно щось насправді страшне? Наприклад, кавалерист з добровольчого верденського загону? Або прокуратор? А це на тобі, який собі павукуватий ракоподібний. Треба визнати, цікаві форми вміє набувати природа». «Уже не вміє», – відповів Геральд. «Те, що там сидить – це окоголів, створіння хаосу, вимираючий посткон'юкційний релікт, якщо розумієш, про що я кажу». «Звичайно, що розумію». Гном заглянув йому в очі, хоча я й не відьмак, спец із хаосу і таких створіньок. «Ну, а то мені цікаво, що тепер відьмак зробить із посткон'юкційним реліктом. Точніше сказати цікаво мені, як відьмак те зробить. Скористаєшся власним мечем». Чи волієш мій сігіль? Добра зброя. Геральт кинув оком на меч, який Золтан витягнув з обмотаних кошачими шкірами лакованих піхов. Але потреби у ній не буде. Цікаво, повторив Золтан. То ми маємо стояти і взаємно переглядатися? Чекати, аж поки релікт відчує у нас загрозу? А може повернутися і покликати на допомогу нільвгарців? Що пропонуєш убив цю потвор? Принесіть мені з возу черпак і кришку від казана. Що? Не дискутуй зі спецом, Золтане, відізвався Жовтець. Перцефаль Шутенбах кинувся до возу і миттю доставив потрібні предмети. Відьмак підморгнув компанії, після чого узявся з усіх сил гепати черпаком по кришці. Досить, досить, закричав за хвильку Золтан Хівай, затискаючи вуха долонею. Черпак, суко, знищиш, рек уже втік. Утік вже холера, ясно. А ще як тікав? Захоплено крикнув Перцефаль. Аж курява стояла, мокро, а курява стояла, щоб мені здохнути. Окоголов прохолодно пояснив Геральд, віддаючи гномам трохи погнуте кухонне приладдя. «Має надзвичайно тонкий і вразливий слух. Не має вуха, але чує так би мовити, усім собою, особливо не в змозі він винести металеві звуки. «Відчуває біль?» «Навіть у сраці, перервав Золтан. «Знаю, бо я теж відчув, як ти почав молотити об кришку. Якщо монстр має слух тонший, ніж у мене, я йому співчуваю. Але чи не повернеться, га? Не приведе колег?» «Не думаю, аби на світі лишилося забагато його колег. Та й самокоголов навряд чи повернеться у цей крайок. Немає чого лякатися». «Про потвор скутувати не стану», – насупився гном. Але твій концерт бляшаних інструментів Було чути, напевне, аж на островах Скеліге Тож я не виключав би, що якісь любителі музики Вже сунуті з того боку І краще буде, якщо вони нас тут не застануть Коли присунуть Згортаємо обоз, хлопці Гей, дівки, одягайтеся І перерахувати діточок Виходимо живо Одинадцять Коли стали на ночівлю Геральт вирішив прояснити усі неясності. Золтан Хівай цього разу не сідав грати у гвинт, тож не було потреби затягувати його в тихе місце на ширу чоловічу розмову. Почав він прямо і без церемоній. «Кажи, звідки ти знав, що я відьмак?» Гном глянув на нього і легенько посміхнувся. «Я міг би похвалятися своєю спостережливістю, міг би сказати, що помічав, як змінюються твої очі у сутінках, і при повному сонці. Міг би також сказати, що я бувалий гном, і чув те та інше про Геральта із Рівії. Але правда є більш банальною. Не дивися, Вовком. Ти типу, потайний, але твій приятель Барт співає і теревенить, і пощека у нього не закривається. Звідси я і знаю, яка у тебе професія. Геральт стримався від того, аби поставити нове питання, і слушно. «Ну, добре», – продовжив Золтан, – Жовтець усе розтеревенив, мусив відчути, що ми цінуємо ширість. А того, що ми до вас приязно настроєні, відчувати й не мав, бо ми приязні не приховуємо. Коротше кажучи, я знаю, навіщо тобі так треба на південь. Знаю, які важливі і пильні справи ведуть тебе до Нільфгарду. Знаю, кого ти там маєш намір шукати, і не тільки із пліток поета. Я мешкав перед війною в Цинтрі, тож чув розповіді про дитя несподіванку, і про біловолосого відьмака, якому та несподіванка була призначена. Геральт і цього разу не прокоментував. «Решта?» – продовжив гном. «Та вже проблема спостережливості. Ти ту ракувату мерзоту злякав, хоча ти відьмак. А відьмацька ж справа – таких монстрів убивати. Але потвора нічого поганого твоїй несподіванці не зробила. Тож ти пожалів меча і просто прогнав потвору у кришку б'ючи». Бо ти зараз не відьмак, а шляхетний рицар, який поспішає врятувати діву, яку викрали і завдали утисків. «Усе ще очима мене свердлиш», – додав він, так і не дочекавшись відповіді чи коментарю. «Усе ще зраду винюхуєш. Переймаєшся, як отой виявлений секрет, проти тебе обернутися може. Не гризи себе. Спільно до її не дійдемо, взаємно допомагаючи». Така сама мета перед тобою, як і перед нами. Пережити і жити далі. Для того, аби шляхетну місію продовжувати. Або просто жити, але так, аби не було соромно у годину смерті. Ти вважаєш, що ти змінився. Що світ змінився. Але ж світ такий, як і раніше був. Такий само. І ти такий само, яким ти був. Не гризи себе. Облиш думку про те, аби від'єднатися. Золтан поновив монолог. Не збитий з пантелику мовчанкою відьмака, як і про самотню подорож на південь, через брюге і соден, до яруги. Мусиш пошукати іншого шляху до Нільфгарду. Як хочеш, пораджу тобі. Не радь, Геральт помасирував коліно, яке вже кілька днів не покидав біль. Не радь, золтане. Він знайшов жовтця, який вболівав за гномів, які різалися у гвинт, без слова, узяв поета за рукав і відтягнув до лісу. Жовтець одразу зорієнтувався, про що йдеться. Вистачило йому одного погляду на обличчя відьмака. «Потякало», – тихо сказав Геральт. «Та лалай, пустобрех! Язик би тобі у лищата взяти, дурбецелу!» гудило у зуби вставити!» Трубадур мовчав, але морду мав горду. «Коли стало відомо, що я став із тобою з'являтися», – продовжував відьмак. «Деякі розсудливі люди дивувалися цьому знайомству». Дивували їх, що я дозволяю тобі із собою подорожувати. Радили мені, аби я тебе десь на пустках пограбував, придушив, кинув до яру і присипав листям. І скажу тобі, що жалію, що я так не зробив. «Чи то був ж такий секрет, хто ти є і що маєш намір робити?» раптом сказав жовтиць. що перед усіма повинні ховатися і вдавати? Ті гноми, ніби наша компанія». «Я не маю компанії», Гарикнув відьмак. Не маю і не хочу мати. Не потрібна вона мені. Розумієш? А вже ж розуміє. Сказала Мільва за його спини. І я розумію теж. Тобі ніхто не потрібен, відьмаче. Часто ти це показуєш. Я не веду приватну війну. Він різко розвернувся. Зайва мені компанія хватів. Бо я не йду в Нільвгар, аби врятувати світ. Повалити імперію зла. Я йду по цирі тому можу йти й на самоті. Вибачте, якщо прозвучало воно негарно, але решта мене не обходить. А тепер йдіть. Хочу побути сам». За хвилину повернувся і помітив, що пішов тільки жовтець. Я знову мав сон. Сказав коротко. «Мільво, я втрачаю час. Вона потребує моєї допомоги. Вона потребує рятунку». «Кажи», – сказала вона тихо. «Вигорнете з себе». Хоч би як було страшно, але вигорне. То не було страшно. У моєму сні вона танцювала. Танцювала у якомусь задимленому сараї. І була, холера ясна, щасливою. Музика грала, хтось кричав. Увесь сарай аж трясся від криків і приспівок. А вона танцювала. Танцювала, тупала під борами. А над дахом того холерного сараю, у холодному нічному вітерці, «Танцювала смерть, Мільво. Маріє. Вона потребує моєї допомоги». Мільва відвела очі. «Не тільки вона. Прошепотіла. Так, аби він не почув». 12. На наступній стоянці відьмак виказав зацікавленість Сигалем, мечем Золтана, на який він стиг глянути під час пригоди із окоголовом. Гном відразу розгорнув зі зброї котячі хутра – і витяг її з лакованих піхов. меч був близько 40 дюймів, а важив не більше, ніж 35 унцій. По чималій довжині своєю критий таємними рунічними знаками клинок був блакитним на колір і гострим, наче бритва. При невеличкій вправності можна було ним голитися. 12-дюймове, перев'язане схрещеними пасками із шкіри ящерки руків'я, замість його малоциліндричний латунний хомутик, Перехрест'я було дуже невеличке і майстерно виконане. Гарна річ. Геральт виконав сігалем коротку шиплячу вісімку, швидко взяв зліва і блискавично перейшов до блоку у високому секундовому декстері. Насправді, гарна штука заліза. Е. Вирхнув перцефаль Штутенбах. Штука заліза. Візьми і придивися краще, щоб ти ще штукою хріну не назвав. Я колись мав кращий меч. Не заперечу стинув плечима Золтан, бо той, напевне, походив з нашої кузні. «Ви, відьмаки, вмієте мечами вертіти, але ж самі їх не робите. Такі мечі тільки унаскують у Магакамі під горою Карбон. Гноми виплавляють сталь, – додав Перцефаль, – і відковують шарувальні заготовки. Але ми, гноми, займаємося гострінням та шліфуванням у наших майстернях, у нашій гномській технології». Як колись робили ми наші гвихери, найкращі мечі світу. Меч, який я зараз ношу, Геральт витягнув клинок. Походить з Брокілону, з катакомб на Кракан. Дістав я його від Дріад. Першорядна зброя, але ж не гномська. І не гномами заточена. То ельфійський клинок. Має він років сто або й двісті. Та він взагалі не розуміється. Крикнув гном, беручи меч у руки і проводячи по ньому пальцями. Ельфами виконаний, а як же? Руків'я, перехрестя, його лів'я, також ельфійське травлення, гравірування, шліфування і всяке таке оздоблення. Але клинок кути її гостренею магаками, І справді виконали його кількома століттями раніше, бо відразу видно, що сталь не найкраща і що обробка примітивна. От приклади його до сігелю Бачиш різницю? «Бачу, мій справляє враження виконаного не гірше». Гном пирхнув і махнув рукою. Золтан посміхнувся з веселістю. «Клинок?» – пояснив менторським тоном. «Має рубати, а не справляти враження. І не по враженню його оцінюють. Справа у тому, що твій меч – це звичайний композит сталі і заліза. А мій сігіль має клинок, кутий зі сплаву ушляхетненого графітом і бурую. «Новочасна технологія». Не витримав перцефаль, трохи гарячкуюче, бо схоже йшлося про добре знану йому справу. Конструкція і композиція леза? Чисельні про шарки м'якої серцевини, окованої твердою, а не м'якою сталлю? Тихенько, тихенько, осадив його гном. Металурга з нього ти не зробиш, Тутенбаху. Не набридай йому деталями. Я йому це просто поясню. Добру тверду мегнетилову сталь відьмача неймовірно важко нагострити. Чому? Бо вона тверда. І якщо ти не маєш технологій, як ми колись, а ви й донині, а хочеться вам мати гострого меча, то твердий сердечник клинка оковується на краях м'якою сталлю, менш відпорною до обробки. Саме таким спрощеним методом виконано твій брокілонський меч. Новочасні клинки виконуються навпаки. М'який сердечник – тверда оковка. Обробка поглинає чимало часу і, як я казав, потребує спеціальних технологій. Але у результаті можна отримати клинок, яким вдається перетяти підкинуту в повітря батистову хусточку. Твоїм сігалем удасться провернути такий фокус? Ні, посміхнувся гном. Так нагострені примірники можна по пальцям порахувати, і рідко який з них пішов із магакаму. Але гарантую тобі, шкарелупа того кострубатого краба майже не була б для сігаля перепоною. Хотів би його на порції і навіть не втомився б. Дискусія про мечі і металургію тривала ще якийсь час. Геральт слухав із цікавістю, ділився власним досвідом, збагачував свої знання, розпитував про те чи інше, оглядав і випробовував сіґіль золтана, не знав ще, що назавтра доведеться йому доповнити теорію практикою. 13. Першою ознакою, що в околиці мешкають люди, був рівнесенький стос дров, що стояв посеред трісок та збитої кори. Що його помітив біля просіки перцефаль Штутенбах, який йшов у авангарді. Золтан зупинив колону і відіслав гнома на далеку розвідку. Перцефаль зник, а через півгодини повернувся бігцем, піднесений і задиханий. Жестикулюючи здалеку до біг, але замість того, щоб одразу почати доповідь, схопився пальцями за довгий ніс і добряче висякався зі звуком, що нагадував гру пастушницьких трембіт. Не сполохай звірину! гарикнув Золтан Хівай. І кажи, що там попереду. Садиба. Видихнув гном, витираючи пальці об полу свого кабата, сіяного чисельними кишенями. На галявині три халупи стодола пара сараїв. Подвір'ям пес бігає, а скомина димить, страва там готується. Вівсянка, причому на молодці. Ти що, у них у кухні був, засміявся жовтець. До горняток залазив, звідки знаєш, що вівсянка. Гном глянув на нього звисока, а Золтан гнівно пхикнув. Ображай його, поете. Він їдло за милю винюхає. Якщо говорить, що то вівсянка, значить вівсянка. Холера, не подобається мені це. І чому б? Мені вівсянка подобається. і Я бо хочу пожар. Золтан правий, сказала Мільва. А ти помовчи жовцю, бо воно не поезія. Якщо вівсянка на молоці, то там є корова. А кмеч, що побачить дими, бере корову і тікає у гущавину. А чому той не втік? Звертаємо у ліс. Обійдемо колом. Погано воно тхне. Тихо, тихо, буркнув гном. Утекти ми завжди встигнемо. А може вже й війна скінчилася? Може нарешті рушила Тимирійська армія? Що ми тут знаємо у цьому борі? Що ми тут знаємо у цьому борі? Може вже десь була велика битва? Може Нільгард вибили? Може фронт уже за нами? Клопи й корови по домівках повертаються. Треба перевірити, рознюхати. «Фіґесе, Манро, обоє тут залишаєтеся і майте очі відкриті, а ми зробимо рекогностировку. Як буде безпечно, я крикну яструбом». «Яструбом?» Неспокійно ворухнув бородою Манро «Але ж ти поняття не маєш, як наслідувати пташині голоси, Золтане. Проте йдеться. Як почуєш дивний, ні до чого не подібний голос, то буду я. Перцефалю, веди, Геральте. Підеш з нами?» «Усі підемо». «Жовтиць зліз з коня. Якби це була якась засідка, у великій групі буде безпечніша». «Я вам фельдмаршала залишу». Золтан зняв папугу з плеча і подав фігісу мерлозо. «Та шина готова у будь-яку мить курвами на всю горлянку садить. І тоді диявол усю нашу скритність візьме. Ходімо. Перцефаль швидко провів їх на край лісу, у густі кущі дикого бузку. За кущами місцевість трохи опускалася. Височила там купа викорчуваних пнів. Далі розлягалася велика галявина. Вони обережно визирнули. Доповідь гнома була точною. Посеред галявини і справді стояли три хати, стодола і кілька критих дертю сараїв. Подвір'я лисніло великою калюжею гноївки. Забудовий невеликий прямокутник занедбаного поля оточував низький, частково розвалений тин. За тином гавкав бурий пес. З даху однієї з піднімався дим, ліниво повзаючи по запалій стрісі. «І насправді!» – прошепотів Золтан, принюхуючись. «Смаковито той дим пахне, особливо як до попелищ ніс звик. Коней чи сторожі не видати – це добре, бо я не виключаю, що якесь гультяйство тут пасеться і гуляє. А, здається мені, що справа безпечна. Піду туди!» – заявила Мільва. «Ні, запротестував гном. Ти занадто на білку схожа. Як побачать тебе, можуть перелякатися». «А зі страху люди необачні бувають. Підуть Язон і Калеб, а ти май лук готовим. Прикриєш їх у разі чого. Перцефалю, ми хцем решти, Будьте на якби прийшлося відхід трубити». Язон Варда і Калеб Стратон обережно вийшли із хащів і рушили до будівель. Ішли повільно, уважно розглядаючись на всі боки. Пес унюхав їх відразу, загавкав завзято, оббігаючи подвір'я» не відреагував на ласкаве предсмокування і посвистування гномів. Двері хати відчинилися, Мільва одразу підняла лук і плавно натягнула тятиву, і відразу опустила. На поріг вийшла низенька повнувата дівчина із довгими кісками. Щось крикнула, махаючи руками. Язон Варда розкинув руки і щось крикнув у відповідь. Дівчина почала верещати. Вони чули той вереск, лише не були у змозі розрізнити слова – але до Язона і кали, баті слова, мусили донестися і справити враження, бо обидва гноми, наче по команді, виконали розворот і бігцем припустили назад до кущів буску. Мільва знову нап'яла лук, водила стрілою, шукаючи цілі. Що там до дідка? прогарчав Золтан. Що діється? Перед чим вони так тікають, мільво. Писак столи. Просичала лучниця, усе ще водячи стрілою від хати до хати, від сараю до сараю але й далі не знаходячи жодної цілі. Дівчина із кісками зникла у хаті, зачинила за собою двері. Гноми гнали, наче усі демони хаосу наступали їм на п'ятки. Язон щось кричав, може лаявся. Жовтиць раптом зблід. Він кричить «Ох, матінко!» «Що за...» Золтан замовчав, бо Язон і Калеп уже підбігли червоні від зусилля. «Що там, кажіть?» «Там, зараза!» Видихнув Калеп. «Чорна віспа!» «Ти до чогось торкався Золтан Хівай різко відступив, мало не перекинувши жовця. «До чогось ти там на подвір'ї торкався?» «Ні, пес не дав підійти. Кай славиться та Йохана Собацюра!» Золтан підвів очі до неба. «Дайте їй, боги, довге життя і купу кісток, вищу, ніж гора Карбон. Дівуха ота опецькувата, мала корости». «Ні, вона здорова. Хворі в останній хаті лежать, свояки її. А багацько вже померли, каже». Йой, Золтане, вітер на нас дув, то досить вам зубами стукотіти, сказала Мільва, опускаючи лук. Якщо ви заражених не торкалися, нічого вам не буде, немає страху. Якщо вона ще правда з тією віспою, дівка вас тільки злякати могла. Ні. Заперечив Язон, все ще тремтячи. За сираєм яма була, у ній трупи. Дівуля сил не має мертвих закопувати, то ж до ями вкидає. Ну, Но... золтан шморгнув носом. Ото тобі й вівсянка жовтсю. Якось перехотілося її мені. Забираймося звідси швидко. Від будівель розгавкався пес. Хувайтеся, просичав відьмак присідаючи. З просіки на протилежному боці галявини вискочила група вершників, посвистуючи і женучи галопом. Оточила будівлі, тоді вдерлася на подвір'я. Вершники були озброєні, але не носили одноманітних кольорів. Навпаки, вдягнені були строкато і неохайно. Та й озброєння їхнє справляло враження зібраного випадково. І не у цих гаузі, а на бойовиську. Тринадцятеро. Швидко порахував Перцефаль Штутенбах. Що то за одні? Ані Нільфгард, ані регулярні. Оцінив Золтан. Ані скоятелі. Бачиться мені, що волонтери. Вільна купа. Або мародери. Вершники верещали, галупували по подвір'ю. Пес отримав держаком спису і утік. Дівчина із кісками вискочила на поріг, крикнула, але цього разу застереження не подіяло, або не було сприйнято серйозно. Один із вершників підскочив галопом, схопив дівчину за кіску, стягнув зганку, поволік через калюжу. Інші зіскочили з коней, допомогли, виволокли дівчину на кінець подвір'я, обдерли сорочку і повалили на купу під гнилої соломи. Дівка затято боронилася, але не мала й шансу. Тільки один мародер не долучився до потіхи, пильнував коней, прив'язаних до тину. Дівчина крикнула протягло, пронизливо, потім коротко і болісно, а потім вони вже її не чули. «Войовники!» – скочила на ноги Мільва. «Герої, сука! Віспи не бояться!» – покрутив головою Язон Варда. «Страх?» – пробурмотів жовтець. «То людська справа. У них уже нічого людського не залишилося, окрім тельбухів». Прохрипіла Мільва, майже пестливо ставлячи стрілу на тятиву. «Які я їм гультяям зараз продірявлю». «Тринадцятеро», – сказав Золтан Хівай. «І вони мають коней. Достанеш одного чи двох, решта нас візьме. Крім того, це може бути тільки розвідка. Диявол їх знає, яка сила за ними тягнеться». «Я маю спокійно дивитися?» «Ні». Геральт поправив меч на спині і пов'язку на волосці. «З мене досить дивитися». І мені абсолютно досить бездіяльності, але вони не повинні розпорошитися. Бачиш того, який тримає коней. Як я туди дійду, зніми його з сідла. Як тобі вдасться, то й ще одного. Але тільки як дійде до сутички, залишиться одинадцятеро. Повернулася лучниця. Рахувати я вмію. Залишається ще й віспа. Буркнув Золтан Хівай. Підеш туди, притягнеш заразу. До дідька відьмача. Ти наражаєш усіх нас на. «Зараза, це ж не та дівчина, яку ти шукаєш!» «Заткнися, Золтане! Повертайся до возу!» «Сховайтеся у лісі!» «Я йду з тобою!» – хрипко заявила Мільва. «Ні, прикривай мене здалеку! Таким чином мені краще допоможеш!» «А я?» – запитав Жовтець. «Що я маю робити?» «Що й завжди! Нічого!» «Та ти здурів!» – пробурчав Золтан. «Сам на таку купу? Що з тобою? Героя хочеш грати? Збавителя дівчаток?» Заткнися. Та нехай тебе дьявол. Зачекай, облиш твій меч. Їх багато. Краще, щоб не довелося двоїти удари. Візьми мій сігіль. Ним досить буде рубанути тільки раз. Відьмак прийняв зброю гнома без вагання і без слова. Ще раз вказав Мільвіна Мародера, який пильнував коней, а потім перескочив через кущі і швидким кроком рушив до хат. Сонце світило, коники стрибали з ніг. Той, який стеріг коней, помітив його, витягнув з зі втулки біля сідла. Було в нього дуже довге засалене волосся, що спадало на порвану, відремонтовану заіржавленим дротом кольчугу. Носив він новісінькі, мабуть, недавно награбовані чоботи із блискучими застібками. Вартовий крикнув, тоді з-за тину вийшов і другий мародер. Той ніс пояс із мечем на шиї і саме зав'язував штани. Геральт уже був достатньо близько. Відкупи соломи чув в регіт тих, які забавлялися з дівчиною Дихав глибоко, і кожен вдих посилював у ньому жадобу вбивства Міг заспокоїтися, але не хотів Хотів мати трохи приємності «А ти хто?» – крикнув довговолосий, зважуючи спис на долоні «Чого тут хочеш?» «З мене досить дивитися» «Що? Ім'я Цирі тобі щось говорить? Та я тобі...» Більше мародер сказати не встиг Тріла із сірим оперенням ударила його всередину грудей і скинула з сідла. Перш ніж він гепнувся на землю, Геральт уже чув пір'я другої стріли. Другий жовнір отримав у живіт низько, між долонь, що тримали зв'язки на метні. Завив, наче звір, зігнувся навпіл і полетів спиною на тин, валячи і ламаючи жердини. Раніше, ніж інші встигли отямитися і схопитися за зброю, відьмак уже був серед них. Гномський меч замиготів і заспівав. У співі тому легенького, наче пір'їнка, і гострого, наче бритва леза, була дика жадоба крові. Рубані тіла майже не опиралися. Кров бризнула йому в обличчя, але він не мав часу її витирати. Якщо навіть мародери її подумали про битву, то вигляд падаючих трупів і крові, що бризкала струмками, швиденько відбив їм таку охоту. Один мав штани спущені до колін, не зумів їх навіть підтягнути, отримав у сонну артерію і гепнувся навзнак смішно погойдуючи все ще здибленим чоловічим єством, Другий, зовсім іще молокосос, закрив голову обома руками, а сігіль перетяв їх обидві у зап'ястках. Інші перхнули на всі біч. Відьмак наздоганяв їх, проклинаючи про себе той біль, який знову запульсував у коліні. Мав надію, що нога не відмовить. Двох він зумів приперти тину, Ті намагалися захищатися, закриватися мечами. Паралізовані жахом робили то невправно, Обличчя відьмака знову забризкало кров'ю з перерубаних гномським клинком артерій, але інші використали той час, зуміли втекти, вже застрибуючи на коней. Один відразу впав, отримавши стрілу, стріпуючись тримтячи, наче викинута із сітки риба. Двоє погнали коней галопом, але втекти зумів тільки один, бо на полі бою з'явився раптом Золтан Хівай. Гном крутнув сокирою і кинув нею, попавши одному з утікачів, посередині спини. Мародер рикнув, вилетів із сідла, смикаючи ногами. Останній притулився до кінської шиї, перестрибуючи сповнену трупами яму, і почвалав у бік просіки. «Мільва!» – крикнули одночасно відьмак і гном. Лучниця уже бігла до них, тепер затрималася, зупинилася на півкроці, опустила на п'ятий лук і почала його потроху підводити все вище і вище. Вони не почули клацання тятиви. Мільва також не змінила пози, навіть не здригнулася. Стрілу вони побачили тільки, як вона зламала політ і полетіла вниз. Вершник звісився з коня, з плеча його стирчав, оперений держак. Але не впав, вирівнявся і з криком погнав скакуна у різкий галоп. «Отто лук!» – застогнав у подиві Золтан Хівай. «Отто постріл!» – «Среку такий постріл!» Відьмак витар кров з обличчя. «Сучий син утік і приведе товаришів!» «Попала, а було там чи не більше двохсот кроків!» А могла поцілити у коня. «Кінь ні в чому не винен!» Просупілася з листю Мільва, підходячи до них. Сплюнула, дивлячись на вершника, який зникав у лісі. Схибила у паразіта, бо я трохи задихалася. «Тьфу, гаде, утікай з моєю стрілою, щоб вона тобі нещастя принесла!» Просіки донеслося до них іржання ржання коня, а відразу потім жахливий крик людини, яку вбивають. Ага. Золтан глянув на лучницю з подивом. «Не втік далеко. Непогано твої шипи діють. Отруєні? Чи, може, чари? Бо все ж навіть якщо гулькай віспу впіймав, вороба так швидко не розвинеться». «То не я. Мільва глянула значущо на відьмака. І не віспа. Але так мені здається, що я знаю хто то». «Я також знаю». Золтан закусив вуз у легенькій посмішці. «Зауважив я, що ви раз оглядаєтеся. Знаю, що хтось там за вами таємно їде, на червоно-брунатному жеребчику. Не знаю, хто він, але як вам не заважає, не моя справа. Особливо, як буває з такої задньої сторожі толк», сказала Мільва, вимовно дивлячись на Геральта. «Ти впевнений, що той Кагір тобі ворог?» Відьмак не відповів, віддав Золтану меч. «Дякую». Непогано «У добрій руці», – блиснув зубами гном. «Чув я оповідки про відьмаків, але покласти вісьмох хлопів за неповні дві хвилини?» Немає чим похвалятися. Не могли вони захищатися. Дівчина із кісками підвелася навкарачки, потім встала на ноги, похилилася, дарма намагаючись тремкими долонями поправити на собі рештки подертої сорочки. Відьмак здивувався, побачивши, що ні в чому – Абсолютно ні в чому, не схожа вона на цирі. А ще на мить він заприсягся б, що виглядає вона, наче її сестра-близнючка. Дівчина не скоординованим рухом потерла обличчя, непевно рушила у бік хати, не оминаючи калюжі. «Гей, зачекай!» – крикнула Мільва. «Гей, ти! Може тобі чимось допомогти? Гей!» Дівчина навіть не глянула у її бік. На порозі спіткнулася, мало не впавши притрималася за одвірок, і зачинила за собою двері. «Людська вдячність не має меж», – сказав гном. Мільва розвернулася, як на пружинах, обличчя її завмерло. «За що вона має бути вдячною?» «Власне», – додав відьмак. «За що?» «За мародерських коней». Золтан не опустив очі. «Об'є нам м'ясо. Не буде мусити вбивати корову. Довіз віспи вона відпорна. А тепер і голод їй не страшний. Переживе». «А те, що, дякуючи тобі, оминула її довша забава, і вогонь під тими хатами, зрозуміє вона тільки за кілька днів, як збереться із думками. Кодіма звідси, аж завіяна сморове повітря. Гей, відьмача, а ти куди? Виражати вдячність? За чоботами!» Сказав Геральт, скляючись над довговолосим мародером, що витріщав у небо мертві очі. «Схоже, що будуть на мене якраз». 14. У наступні дні вони їли конину. Чоботи із блискучими застіпками були цілком зручними. Нільфгардець званий Кагіром усе ще їхав за ними на своєму червоно-брунатному жеребчику. Але відьмак не оглядався. Він нарешті розкусив таємницю гри у гвинт і навіть зіграв із гномами. Програв. Про випадок на вирубці у пущі вони не розмовляли. Не було сенсу. Мандрагора інгаласка – рід рослин з родини пасльонових, що включає рослини трав'янисті, безстеблові і з товстим кореневищим, у якому побачити можна подібність до людської постаті. Листя зібрані в розетку. У невеликій кількості оброблюється віковаро, ровані і їмлаці. У дикому вигляді рости рідко. Ягоди зелені, потім жовтішають. Їдять їх із оцтом і перцем. Листя вживають у сирому вигляді. Корінь, зараз оцінений у медицині і фармакології, раніше мав велике значення у забобонах, особливо у народів півночі. Вирізали з нього людські фігурки, альруніки-альрауни і ховали по домах як важливий талісман. Уважали їх за охорону від хвороб. Приносили вони щастя на процесах, жінкам забезпечували плодовитість і легкі пологи. Одягали їх у суконьки, а на новий місяць давали новий одяг. Корінням вели торгівлю, а ціна їхня сягала 60 флоренів. Для цієї ж мети використовували коріння переступене. Згідно із забобонами, був корінь, уживаний для чарів і чародійських фільтратів, як і для отрут. Забобон той повернувся у часи переслідувань чарівниць. Звинувачення у злодійському використанні було висунуте у процесі лукреції Віго. Користувалася як отрутою, мала також легендарна Філіпа Альгард. Ефенберг і Тальбут. Енциклопедія Максима Мунді, том 9. Кінець другої частини.